Zinzilic Irratia, la radio libre de Orereta, amplificando su señal en el 40 aniversario. Si estás oyendo este audio, significa que la señal de la nueva emisión llega a donde estás. Con estas pruebas queremos saber cuál es nuestro nuevo radio de emisión de FM en Oarsualdea. Si quieres ayudarlos en esta nueva etapa, nos puedes enviar un email a zinzilic.net o un mensaje directo por Facebook o Instagram y nos indicas desde dónde estás oyendo la Sincilic en la radio. Sí, Sincilic, ratia, Hey! Alrepas alaba, un tendric, la stalla, al lapato. Al bataya colme va. <tose> siente yevo con tu arteco del Grit. el cartasuna era tu En forma siguiente. Entra, bestea que Al da pate, si yo okay. Gutenoi, bon ongi etorriak. Hemen gaude beste aldapazeko saio berri batean, 14. 14arenan, jode. Ez tenga kontatzen hasieratik ta ja, e. baditu 14, hostia. 14, oh. ja beroz zapakin, ja, ba, ba, ba. Ba, da. Da, bueno. Gaur yeah. e... ere karga karga karga indago datore, ba, eh? Karga ja. ja. e, ja. bueno, pixatingo dugu notizi batzuk, eh, ba, ja. e, gertatu ba, dinenak, batzu. eta e, ongo direnak gero hausoko jaiak hausoko jaian inguruan itzen dugu. eta gero e, bueno, e, orain goan ere zintzilik irratiko bikide eta irrati zailonetako bikide <tose> <tose> <tose> <tose> venezuela non dugea Azken autoeskunetan, ta da, bueno, dakagu material. Bai, eh de vista. Eh material a un día dakagu, orain berdu editatu, baina bueno, pentsatzen dut hasiera bat, fiskat e kontatuko dugu zeu za zetupatu dugu, nola topatu dugu. gaurkoan jarreko dugu pintzela da bat, baina eh, aurrera begira, eh asmoa da xaretan eta zabaltzea. Zehazk itxaiatu nahi dugu zintziliken apart, e, zintzilik webgunean e, narkitaratu aparte, e, ere gure hauzoko behitutu be... E, <laughs> ber, ber, ber, Berpizten bada. Berpizten bada. Horain <laughs> txe, bueno, auzoan gaztani hauzoan dakagu behitutu be plataf e, plataforma, momentu honetan mantenu lanetan dagola, mantenu luzetan, zerbitzari aldatzen gabe izan baina e, nigo Eh, nare abisatuko dugu eta elka, grabatu ditugun elkarrezketa guztiak bertan ikotko dugu. Gero nik ingo dugu irratxai operezioa dezela zuzenean webu gunean jartzeko. Hori da. Bale, ba, ba, igual azten geha gertatzen gautzekin e, aste artean maiatza antikaren zikaren barruan e, asteazke aste artean, e, maiatza koitazaztian e, e, San Pedroko antxeta elkartean e, itzaldi agon zen Jorge Chotegui, Saioko ki ere Ki de Arebai. Son eh ateo retrato Gauza beak aipatzen duen aipatuzun bukaeran e, badiela gauzak eh polarco ez dienak ulertzen zergatik jendeak ez dituen ezagutzen. Ora da. Ne, eh mundu batean aipatuzun memoria deserosoa dala. Bai. E, Zebait, no es que Republika eh programatu ta egun gutxi dela. Ori hori claro, e, eta dena aurindik kan. barruan, eskeran miseriaek, be esortzen dut bezela. barruan eh <eulitzen> e, izan zain e, e, greba bat. Mhm. Eta batzuk hartzen zuten greba hori e, e, ...Errepublikan kontra egindako eh bat bezala. Mhm. Mm pankartan na para nuestros hijos. Yes. eta azteko ba, ba, izan zen oso eta bai, da pixka bat eh honeki lotuta hasieran ba, e, orain dela ilabete esan genuen bezela, baiatz hasi baino e, e, egin zenean, eh o pentsatu zenean baiatzan difasista egitea, ba batez ere zen hori, pixka Pizkat ekartzea hilabete osoan, eskualde maian edo bueno, eskualde eta hor sobidasoan ba pizka bat esaten genuen fasismoari aurregin bai baina jakin bar dugu ze zen eta eta zergatik aniversario aurre da, eta eta aurre egiteko orduan bueno ya da egin ditugun hitzaldiak oso an hitzak izan dira eta bueno asi pixka, bueno los niños de, de la guerra gero ondutzen beste, bueno, eh hacer ese bueno, bajo beste bat va ba, guerra gaia franquismoan ere han bizitakoa, porque estatu guztian andutzen erpresioa. Gero eh en genun eh Xasi Azar Alejandro ba, e, gaur egun mundu mailan zer zerre eta nola aurrekin fasismoari, oso garrantzi izan zen hori ere, bai. Oso, zera? eta bueno, gero izan zen zuke sandakoa. Eta bueno, gaur gaur Ba, hori, da, baintxe bukatu dugu, ba, bueno, elotu genuen, hau esan behar da, biskat e, jakiteko, bueno, ba, e, e, bakizute gaztañon hilabetean behin iten dugula itzaldiak, ez, ziklo bat, eta bukatzen dugu normalean ekainan, gero uz, e, udaran, jaia direla eta iraiarte, gelitzen dugu, nahizta beti, o batzutan, udaran tartean, etortzen bazai guztar baitola, bapatekoan egiten dugu, hori bueno, hau zegun ja lotuta, eta itzen genuen e, itzalde emango dunarekin dela Lander Garcia beada memoria activista bezela da itzenda be elkartean eta bueno, ba, hori lotu dugu porque martxoak iruko elkarteago bat da martxoak iruko zen e, zea beste saraski bat zen, frankismo garaian Eta orduan 30tik gero frankismora, oza, eta zan pixka bat ere gogoratzen. Bueno, hau horretas e, aparte, orain egin du azkeneko liburu bat idatzezu eta saio bat, eta izango da euskalgataskaren eh zer nada e, soñu dio horrela. Eta bueno, bueno, e, e, gaur, bueno eta oso garrantzitsu izenda porque gaur e, egin indugu jorratu dugun azkeneko isteko zikloarekin izan da hori, ez? Eh bat esaten e, e, hau ere, Euskal Herrian ere e, txertatzen da. No? ta esan geno, bueno, e, Euskarrian fascismo ere ondu da Eta hitza hindu, ikusi dugun bezala, ba nola helengo abestiak eta horain arte Zara, Memoria nola bai, memoria rekuratu abestiak bai, Hori da, eta, eta hindugun eustede, ba saio bat pixat izteko, ez? Ia ja, izteko besteak guzteak, jardun guztiak Horrekin izten ikusi dugu, bai maia txapipan zinkula Bai, hori bai, Hori bai. da eta no, hino pintxo batzuk, tortilla batzuk, gire ba piskat ere, ba, ja, ere eskertzen da ez, bukaeramateko, nahizta itzein dugu gauza, musika lagundu dugu ere piskabat, nahizta abesti batzuk oso fuerte aziren, porque gara, kontatzen duena e, Euskal Gatazkaaren zea, ba, ez dira batzut zizonde viktorias, no? Pero, ja. mutxasonde, pero bueno, oso polita handu da, eta ondo pasatugu, eta hori, ya horrengoan, ja, goa, ja e, jakin neunekin lotuta, bueno, eh, E, maietzantzi fasistarekin, aurreago ingo dugu ingo da, balorazio bat haber noa junden dena, baya guen, ustez saia kera bat izan da, ba fasismoari aurregiteko orduan hori no. gogoratu, emendikan gutxira, etorriko direla paiketa batzuk ere bai fasismoari lotuta, zangen e, unbestean ere bai daudela goitabi, auziperatu horretan ziudadan, e, no se, aurregitea gatik zebatean hori no. e, daukera soritxarrez, ba fasismoari aurregiteko, ez? No, no. Zintzilik irratia, horeretako irrati librea bere berrogeigarren urte mugan emisioa zabalduz. Audioa entzuten ari bazara, Zintzilik irratiko FMko emisora berriaren frogak entzuten arizaren senalea da. Froga hauekin, jakin nahi dugu ea gure emisioan oraino iristen den oarzoaldea maian. Etapa berri honetan lagundu nahi badiguzu, bidali bidaligu email bat zintzilik abildua sindominio.net Edo zuzeneko mezu bat Instagram edo Facebookera Eta esai nondik entzuten ari zaren Zinzilik Zin irratia, berrogei urtez, tentxioa ikotzen tenxioa! Aitu dezuten bezala, e, irratia, irratea, berroi garren urte urrunarekin batera, bere FM-seinalea ahonditzen ari da, zabatzen ari da, e, bizarain mendian antena berria jarri da, eta lagundu nahi bagaitu zuen, e, sintonizatu, FM-eun, eta abisatu, nondikan bai, nondikan ez. Hori da bai, e, jarri da, horrein proba egiten ari gara, Ez, intziki probakiten ari da, eta, bueno, e, e, jarri da pixka, eta, e, orduan, entzuleak, albasute zuen etxean jarri ratia, eta, bueno, ja, e, esan duten bezala, jun abisatzen. Horri da, no? horri da. E... Azkenean nire duguna da, mapa bat, jakiteko e, antena berri honekin, e, nora nai aia itzen gean. Ogarzoa aldea, asmoa, aitzea da, bai horreretan, bai pasaian, bai lezun, bai ojartzenen. Mañana bueno, a Antena Berreanas, es, es, es aquí, oh, hey, eh, eh, el electrónica me da cosa de eso. O sea, nos juntamos de Río Navada porque bueno, me doy urteta pero, va, Fiskat e, asalduko dugu e, gaztaineko jaietan ja, e, iritsi, iritsi gea iritsi gea ja e, bi aztefata dira bakarrik eta bueno e, ja bi jabete bueltak ematen ondoren baya esan dezakegu bueno, ja, programagazio guztia ja itxi denu endela ja denbora bat janoran ja iritsi gea formatu guztia bai triptikoak, kartela e, todo zafarratxo es orduan, bueno, esan e, jai batzordean orduan jaheretzen dutela e, jaia baino lehen, eta jaia segia bueno atzo ja atzo ez barkatu rn izan zen e, pa, pasatzen e, auzotik, beti ohitura dago pasatzea etxe etxe zu kontatsio ni bila bai nintzen, baia, baia, oza, jendea jende ikuso pasatzen duten diru askatzen kaletikan etxe no, jarecrisna eta holakoia gasainoko haiko beti gastaño ohitura dago eta jarritzen da izaten eh baja ya gas baño le eta hori da guretzagore termometro bat oso garrantzitsua ba jakiteko jendea, ez? Jaia nola ikusten ditun porque urtero goaz eta eta urtero gutxu gora ikusten dute oso pues de clase media, porque beti betida diru. Media pobre, eh? media, menos <risa> alguno, bueno, ahí lo dejamos, hay algunos en los extra radios que bueno, pero bueno. E, oro correan, bai, eta orduan, bueno, guretzago da termometro bat jakiteko ez E, ba, urte guztean egiten dugun lan hau zoan, e, no, nola, eta bueno, gira da, ke atzo ere, no, eren eun ere, ba, diru antzeko eta genuen, bintzak jendea, e, jaia ose, dakagun modeloa, modelo ez zaten da. E. Bai, eta kantitatea baino ere, gero ere, jarraitzen du jendea ematen, ez da? Bai, arreko. Hor esan dauzun bezala, bezala, termometro hori bai. jarraitzen du markatzen, Jaiago gotxo datozela. Hori da. Ba, eta, eta gurentzago hau nahi dugu esan, porque garan txitsua da, e, beti izaten dugu, mi haurren irratean gaudela, eta irrati saio berri bat, e, irrati saio berri batakagu, gaztani otarrakemen, e, zintzilik irratean, ba, esan dezakegu hau dela, e, non esaten da, tradizion, ohitura ohitura oitura, ni txikean intzenean, ja, pasatzen ziren beste batzuk, orain jarretzen dugu, eta gazteak, beti izan da, ez guzten dugu, garantitzua dela porque goren dira urte batzuk erabaki genun e, osea jaiak egitea o sea zaio de diru laguntza jai guztea bezela eta gero material baina erabaki genun Ez jutea dendetara Osa, en plan Hori ez, porque ikusten gero Azkenean, osa, erabakitzen noten izan zen Azkenean bete oso oikoa da Jaien programan Egoten da programa izatea horri bat Eta amar horri anunzioak ez? Hori da Harka izatea berna, ezakize Lina igual, que la gente dago sondo Baina, nire azkenean dakista, eta duan, erabakitzen Eta duan, erabakitzen noten Eta duan, Mai, a... bai, azkenean que se mantentza nada. Bai, azkenan, ¿eh? O sea, abusó sustengatzen dute. Uh -huh. Bai, a, da, eta hori da como censo, porque usted quea echese, o Eta orduan da oso política ikusta nola jendea ya, da, e, Dago, e, itxoite da, ah, just da jaitakoa, jende berria etortzen dena, ez daki hori, baina hurrengo urtean jaua daki. Eta borde, karo, e, dirua da borondatez, ez duna, ez duna kematen ez da ezer gertatzen. Minak gero, juten da, urtean zehar besteekin ekin ditzaiten, eta hau zeiten da, zertako da, man dirua, eta bueno, zu ikusi, no sege. Eta gira da, gero, e, aparte etxetazpasa, gero, jaitan bertan o jaian bitartean, iritsi arte, jendea etortzen zaigula, Ba, bai, kamizetan bile, eta hori dena, eta e, kartzen du dirua. Osea, bueno, hau da, lehen etxetik pasatzen jaten, ez goen, eta dirua. Eta hori da, oso, oso gauden egoeran, eta gauden mundu honetan solidarioa, eta hori, ba, oso pozgarria. Ba, eta esaterako, e, ba, hori, aztazkenean, ni bertan pasan nintzen etxe batetik, ba, lagun berriak ziela, e, ta bueno, <laughs> propaganda guztiak ginean, ez? Jai, jaiak ziela, ezak zer, eta, joe. Biharruz zeden, superilusionatuak. Eh, Xateba, pirataka, ez dakizzer, eh, kamisa eta xaregai dago. Abai, abai, aurten pirata dela, esan Claro, bai, bai. Eh, bueno, e, xa lle batean jenez goretzen zen magarna. <laughs> Komentatu, ya bai. egin genuen prebia ez, aurten gogai izango zela, piratak. Bai. Eta, bai. bueno, ja traizua nalki egiten duguna da en, urtero gai baterabaki, baki en, aurrekoa izan zen en... Años 80. A, bai? Bai. Ez, euskal mitologia. Euskal mitologia. No has urte barkao. euskal mitología, ya ja investigáis. Yeah. Ahora con euskal mitologia, duela bi Palestina, oh, en Genuen, eh. okay. bete genula eh nauzo gustia pal, okay. Palestina banderas. Va, incluso México, Cuba. Vale, ah. ni tal gai, asko asco diela, eta aurten urten, piratak dien, horretan atera dago ere Urtero ezela, kamiseta bat. En, kamiseta hau, en, urtero egiten duguna da marrazkileak eta publiko bat presentatu, hau za, eta, bueno, nahi, parte hartu nahi duen guztien za, irikia da. Guzti, guzti entzat, eta en, aurkezten dienen artean gero jaibatzordeko jaiba kideak erabakitzen dugu mm. e, Ba, marrazki aproposena a proposena iluztaina eguna esta. bi marras, aurten bi marraski, eh, izan, o sea, puntazio Berdina. Bai, egon zen eta orduan erabaki eguna da bat en, izatea triptikoetan programazioaren eh joango dena. Uhum. En programa sol ja kaletika nikusiko dituzute eh segurunek, hasiek Eta triptikoak horrengoz eh, eh, lo, auzoko lokalean eta bukagatzen di. Eh, daude eh, eskuragarri, bai ikusgai. Baina eh, nire eh, mendikan gutxira tabernet, eh, inguruko taberna batzutan jarriko dago. Eta bigarren marrazkia izan da kamiseta rentzako. Da? Kamis, kamisetaren marrazkileiak eta da, mm -hmm. eta kamiseta rentzako. Aurtegon kamiseta izan da beltza. Eta irabazleare marazkean, eh, nesendizu etera kutxi, obviamente, <laughs> baina, bueno, oso, oso polita izan da, jartzen du, da, azkenean itsasontzi bat izango baliz bezala, eh, barruan, bauzok edo, kin, eh, bai, pertsona pi, eh, askorekin eh, pirataz jantzita, eta inguruan, batakon eh, eh, pirataren le, bai, esaldi, esaldi, esaldi famatu bat. bat. Eh, es, Garen Da, da conari Kendu Eta es de conari Emon urak uh, uh, uh, en kaizko korren eta tango <tut> urak astieta morta eta inhoz gorene taldu eskala ditatau herra morta astieta eta adoretsua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 Eta oso polita diltua, eta klau, esango ditutu eta nola lortuko dut, kamizatau. <laughs> bueno, ba, ja, salmentarekin hasi gara asigara, eh, ginen, bai, asi, asiga, Ostegun asigara, oztegun horretan asigara. Atzo, atzo, hori da. E, bai. En ase ya... bai, bai, bai, ase askenean, etxezatxe joan ginen, oh, yeah. en abisatzen, bueno, programazioaz abaltzen, esan eta abisatzen salmentarekin hasiko ginen, eta salmentarekin asiginen. Oztegunean? E, hori da, oztegunean eta bukatuko dugu ekaina bostean Orduan, eh, bueno, jakiteko ordutegia eh asteburu hau eh bueno, gaur ja berandu <laughs> ez haste baño Larunbatean eta igandean eh gara auzo lokalean eh Aldapace onduan. eh Amaiketatik ordu batetara. Mm -hmm. bai, larun batean eta igandean an horrengo jai batzordeko kideak ki salmentan e, eta e, nekaina bi, 3 lau eta bost, osea datosen galditzen den beste egunetan, e, izango da 7tik 9etara. Bebe un poco de agua aquí que te estás atorando tanto. animatzen dizuegu azaltzea eta azkar azaltzea, zeren egan egiten dute. Eta? Normalean alare Lassai, eh, bukatzen badia kamisetak, eh, bi, eh, bigarren eskari bat egiten da, gauza da hau ezen gaur garantizatu jaietarako eginak egotea, baina beste gauz bat eh, ba, e... si <laughs> da bueno, ere dagoa, salgai. Afari dagoa, sarrera. Hori da. Eta hoi ba, esan zike afari hori, bueno, gengazta nion dakau itura, oso traizionalagia <laughs> en egiten urteagoaz egite... Bueno, bueno, traizionala no, porque hori mendik eh, bost urtetik honena asikinen, osea que ez da ino e, bueno, eh, bai. urte asko atzera agotekiten, afari herrikoi bat, jaietan en auzo afari bai, ba, bai. bai auzo afari apetik inda oh, gero, errekuperatuken Piskalak, urtegoazetuk honena pixkanaka joan da, handitzen tamainan asean zen nitsiagoa, guri hartuakoa gero eta jende gehiago joan da, puntatzen Hori, ona da, nahi degu, baina <centimetafik> orain iritze ga puntuata 300 era 300 nafaribanantzako eh bai. hasiera batena egiten genuen, bueno, zu unibaino bat joakingo <ambi> duzu, aita. Aita bai. Bai, le noita zen bizkada ola, egia da. Zu, <on> <murl> <-ühren> E, egiten zela faria, eta gero, ba, kontzertua zirela eta hori dena, ba, genun beste, ba, moge, beste forma gaya, ba, eta orduan, urte batzutiko honean, erabakidugu, ba, kontzertua kostiralean gehiago ite, eta arun batak gehiago ba, zentatu errauzoan, e, ikusten genun, e, kontzertua dena betezen zigula, juten indarra guztia kontzertuan, eta uzoko jendea, ez, jendea, bai, familiak eta hori dena, bai, El licenciado eh fiskatore larun bata bakarrik kontzertuetako, ez? Porque se arratsalian probatu, no sei, de, de, orduan erabikien onite afaria eta delibule kartzea bakarrik, eta pues bakarrik, era la hostia. Ori ori ori, ori ni e, e, e, ez leno ni claro, ni ez zain hain, eh ez jaiotsez ez daren bat bezala. Klar, leno, castaño con haya que ba adoptatu hau, ja, da natsa ja, da mesera sus ya ja, de pleno bai bai ni igual agian e, izen geio sakaten zuko esan dazun konzertu horrengatikan ze talde oso potenteak baie. ekartzen zien baina agian ausokoak e, askoz gutzego disfrutatzen zen dituzten jaiak baie. Baie, baie, baie, baie, baie, baie. eta eta noralabait erabaki zenuten e, ez begiratzea kanpora ausokoak ausotarrentzat egindako jai batzuk egitea Eta kontzertu ezagitezan humiagoak o lasaiagoak o txikiagoak egitea eta osokoak gehiago gozatzea Baina kuriosoa da, e, kanpotekan dagoen sensatzea da aus, e, jaiak behira indutela nolabait eta da justu kontrakoa da asko ze, e, asko gozatzen didela bain Hori da, eta azkenean, ja azken urte hauetan en, mantentzen dugun er, eredu dugu honetan integratzenak, kontzertu nahi duenak kontzertuak ditu Baina. baina ere ez dau bat, alde batera uzten beste eskaintzak eh nahaurrentzako eh Crosa, Kiko, bai, piso piso piso relativo no du piso bai. eta ja bai. bai bai bai da, da eh punto bat e, programazioan, baino ez da... beste puntu bat zo bai bai. bai eta bueno bukatzen Afari eh eh Kiko en, Hori joan zen, pixkata egon, luzen atzen, txikitasun, horreta, txikitasun horretatik edo, gertutasun horretatik. Eta, joan ginen, mugitzen lekuz, leku faltan Hasieran Asirean egiten zen, etxe etxeberria deitzen jarretzen dagoen, etxe gorria, erdi aldean dagoena, ez? Orren, Gero, 8, Gero, joan ginen, bukagaitz. Bekaldera, ez da? Aldapa, aldapa... Hora, aldapa, mm, bai, bai. aldapa be zer... Bai, erdigunea, e... e... gaztainako erdigunea izango zena. Aldapa, den beti aldapan. <laughs> eta, gero mugitu ginen, piskat berago, kotxera zeri pegatua, hor e... ba, jartzen dugun, orain jartzen dugun karpa handian, ba, euriak ezulako kubritzen maigustiak. <laughs> Baina, joan gara handitzen, eta orain irure unere, an... ez da sartzen. Orduan, e... ba, duela urte batzuk... En... Hauzuan lortu genuen en erabileranitzeko gunean, egiten dugu. Enan leku pila bat dago. Frontoia. E, erabileranitzeko frontoia. gune. Frontoia. Galdun, <laughs> <laughs> <laughs> <Alos> foranius, frontoia. <laughs> bueno, eta hor, kol, oso koloretsua da, le, yeah. giro, ona, ona sortzen dugu. Eta afari hau, daitzen dugu, txarteleta bila patenbazatea ikusiko ez dute, mozorra faria, zergatik. Ba, ba, jendea, bueno, deiten de dugu, eh, librea da, baya, noitura asiginen egiten, eta, bueno, ba, jendea gaiarekiko, segun sega gaiak hartzen dugun, ba, horren inguruko mozorroak ikartzen ditu, bai inkuadrillak eta hori, nahi duena, noski, egia da, gero, ez duena ikartzen, gero, beste entzen entzendio, como en karnavales, osea, inoteria bezala da, jo non me disfrazo, jo paso, bian gero atatzea kalea, eta bateri peluka lapurtu, ba, bueno, hori, bueno, ba, ba, jendea, eta oso polita izaten da, porque, bueno, hori, eta gero, ere egiten dugu, eh, kantu bingoa, Ja, la eta bueno, askenaldian, ba charanga gazte batek, bueno, eh urtean etorez zenez, eta Bizkor, Bizko batzuk batzu gauzokiak dira eta ja giroa montatzen da, aurten ere etorriko dira, eta bueno, ba hori. Eh, ya Eta bai, konbidatzen dizu dizuegu e, aldo aldatete calle eta ere, Afari ba, honetara oso giropolitada hola. Baina hori, azkarri bili, e, azkar bukatzen dira, leku limitatua da, eta Bale. esan dagoa, da, da, da, salmenta, ja martxan dagona, ekainak bost arte. E, kamisetak amarre eurotan, txartelak amabost eurotan. Eta azkarri bili. Ezekeriz propina, tamén, rekogemuz. Eta, eta, bueno, eta gero azken bidatak jasikogea pixkatek gitaragoa esaten. Azken oharra da, bueno, lan, lan horra da, eh, jai hauek ere dakate beriztan zuen, bueno, jai guztia bezala, jai harrikoi denak bezala, hau ez da eser berria, baina eh, gaztañon ere, ere, ba egiten dugu, auzola nean, orduan dena muntatu behar da. Gura auzadakan gauza pixkatena dena hori, ez, ba, gizu, txoko dia, txokoak, ez da, gizu, orduan, eh ez pa jartzen se A pa B eta D ere bai eta orduan dakagu eh orduan bueno dakagubi hitzorduola pizkat de, dugula jendeari part hartzea e, bihar goizean ba sua montatzen dugu gau, su gaurako ba ekartzen dugu egurra ez eh leku baterik ami batean eta montatzen dugu ja sua e, dela porque lenugarai batean jendea etortzen zenia hori ere galdu eginda hori charres Et orduan ba, bueno, ba gaurrela. Hori, orduan izango da bihar goizean. Eta gero, eh urrengo larunbatean zazpi, dela la e, astebalen hago jaia ba, montatzen dugu, ba, txotna, txorna, bukaitzego txorna, eh ba argi da, argia larunbatean, porque gero jendea astantzear lanean dagota hori, eta gero ja astantzear askeneko ikututa. Vale? Orduan ja pasako bea egitaragoara, es, azkar, laskaraskarri e egitaragoai e irakurtzen dugu, eh au e, jaia gaztendea eh ostirala ostirala ia 13 ekainak 13 eta au jaia irakurteta eskatua hemen ostirala kamargo a chaldeco 6retan ponch ponch payasoa justu bisitari <laughs> ikuskizunarekin gero atzaldeko 7retan abordatzea e, auzoko trikitilari eta buruhandien laguntzarekin batera Arratxaldeko zortziretan, iratxo iturriaren, irekiera, baina hau uraote. Arratxaldeko zortzit erdietan, patata tortila lehiaketa, zuritutako patatekin, zer ja, dakiten entzat. Ez dakiten entzat, barkatu. Dai, hori, esan behar dugu, ba, programa idazten duena, un poquito, tiene un humor un poco negro eta berriz hartzen du Cirire e, hola piska ah, bai ah, bai. Ero, eh a zer da Plaza Nagusiko soñouri. Eta taldeak de Ingles, malarruina eta Ahuntzak. Bai, izan Dakagula Dakagula, e, gune, gune batzuk e, zean, e, gaztaino pixa dakagu irugune iru bezala. Bat da, e, zea, erabilan itzeko gunea, bestea da, plaza hundia ditzen duguna, hori da, e, daguna karpa hundia eta maure hiten dena, ez eta kontzertua eta eta gero gaztetxea beste gune bezala, orduan, holago bokokatua. Eta, e, amairuari iru, ama bukaira emateko, e, e, e, e, e, E onloren, o ondoren, ondoren Zabalena bi e, Portuan, DJ Chachis eta Bukagaitz Itxasontzian DJ Gusturika. E, esan ere gastetxean ehongo dela e, arratsaldeko, bueno, gaueko bezitan eh dute parrilla da. Eta hori, bueno, gastetxea gazte, que egiten du, ta bueno, ere gastetxea izan, gaste asamblea da, ere jai batzordean parte hartzen duela. E, e, Gaztetxea-Gaztainoa etorritzenetik dela ja goitago surte eta bueno ere berai jai batzorreko parteide bezala daude guretzako hori bada porque Gaztetxea-Gaztainon dago eta orduan basuert hori ere dakagu ez hori esan behar dugu vale. orduan e, ikusi ez dute jende bat ongo da orantik guzturikarekin ordan zanta hori homerko dugu mosten ba, e, zeak ez, kale garbitzaia biska garbitzeko, porque e, urrengo gunea larun bat amalau Ba, etortzen da, ba, ba, ja ere pixka famatu egin den gaztainoko krosa, ez? Horten amabigarren urtea da, esan abazizela gaztainoko kide bat, eta orain jaioa tortean dagoen kide bat proposatu duzuen, eta bueno, ba, gu esan genuen aurrera, eta ja amabigurtea darama, jartu du bere lekua pixka tork ibiltzen den jendean, eta horrekin batera gero hiten da krosa, hori bukatzen aur krosa, ere animatzeko gazteak eta hori, eta bueno, oso politxe izaten da, porque arramenditi juten da, gora abera, nahi kondo, eta hori bueno, e, e, ongo da. Orduan, gero, horren e, ondoren, e, e, ingo dugu e, txirrinda, e, txirrinda jinkana, hau egiten dugu e, elkarte batekin, ez? Burpilo, burpil elkartearen lagunduta, eta hori, e, ba, txirrinda jinkana, jartzen da pista da bezala, ba, aurrak eta horri biltzeko, Eta, eta hau bukatzean edo hor inguruan ere jartzi dugu pintxo batzuk, eh? Txoixo pintxo batzuk eta hora bukagitzen, ba Bizkaia ki, hori. Horrela koso nekatua. Eh? Bukatzaia. Bueno, hori hor oh, indar, indar besteko. Bueno, horreta mas kirolaris bien los que van a ver, los que han pero bueno, hori bai. <susurra> pero eh arratsaldean gero ten da hori galdialdia ta gero eh mucha pelqueta, mucha pelqueta eran bat eh auzoan ere, ia Euskadiri e, inguruan bezala, baya, bueno. eta hori ere ondo dago. izate ez arte bukagitzen eta aurten, dakago beste berrikuntza bat, nahiko potentea, izango da lautan, izango da, ba, lehenengo, e, bueno, lehenengo e, gure hau zuan bintza lehenengo aldiz, jadakagula frontoia sude dituzun bezala, ez dela, baina baina, baina aldela jolastu. Baina Ez, baina honetan frontoian bihurtuko da. Eta izango da, emakumen pala txapelketa, lehengo aldiz, emakumen txala e, pala txapelketa. Orduan, bueno, bau... Ba, ba, E, bultzatu du ba, bueno, eh auzo handakago auzo lokalean eh eh ez? Gurekin hor dago goian, bakiz ditutugula ekintzak taldi ta be dago goian pizka bat e, lana egiteko bere, bere gauzak eta bueno, aportazio bezala proposatu zuen, esan genion ba, etortzeko jai bat horrela proposatzea eta bueno, e, denon artean aurrera ta dugu. Orduan bueno, espero dugu ta emakumeak zareten entzuleak, eta lagun eitola komentatu, ez? Bixka ba, bat e, ba, e, batzuk e, muzea dagoen bitartean, porque musean ere e, dal kartean, eta jende askoza betetzen da segituan, ba, bitarte horretan, ingo dugu lehenenko emakumen pala txapelketa. E, e, nahi duen apuntatuta hori, kartelan badago QR bat hori dena, sartzen zea paginan, eta apuntatzen zea, orduan animatu denoi. Izan goda larun batean, e, zera, e, torneo txiki babezela, esan hau dela, denontzago dengo diela, E, sariak, ez dela txapelketa en plan hori de, denontzago parte da pixka, parte hartzai izatea Eta gero ogeita iruan izango da finala Gero, e, ondoren, hori e, e, bukatzean, hori e, bukatzean ez e, Arratxaldeko bostetan, e, altxorraren bila izango da Hau montatze dute zabalenea gaztetxeko zideak dute Aur jokoak iten dituzte urtero Eta hor ten jake pirataz goaz, baina altxorraren Bilako, jo, jo, oza, o sea, ez direnak aurrak ere parto hartu art, dezakezut ere bai, eh? Eta hori, eta gero, hori bukatzean, e, Biskor... Biskor batu dagoen, <laughs> Biskor txaranga, ba, Biskak iratuko du auzoa, eta emango baitu, ez, komo el flautista melin, afari da, ez? Afaria izango da, mozorra afaria, deno komentatu duguna. Eta ondoren, e, bueno, e, afari eta gero, e, amaiketan gaztetxean, Horrengoan lehen ustean dugu konzertuena, ba, piskat, larun batean dia hori, eta gero gaztetxean, e, e, osa hostilalean, eta, eta, eta larun batean gaztetxean dia konzertuak. Eta joko du, ba, aingura, arrisku, eta banana shike. shake. Shake, shake, o, bueno, en ingles no ze mutu. Hori, orduan hori izango da, maiketan hasita eta horiez, ez, ba, batzuk ongea faltzen, gaztetxoak nahi daute, o, gaztena, nahi duena e, konzertuan. Eta gero ondoren, ba, bueno, hau ere mítico, mítikoa da, Gaztaño ni usted Gaztaño DJ Bulgaveta, DJ Bulgaztaño Gabe, ya somos ba, ja, pareja de hecho ya. Ese es a United. eta orduan, baori, ez? Eh, DJ Bulg el aurrera, ba bueno, eh, bakizuete? Eh, Ez dakigu, ino ez dakigu ni usted aurten, etorri bere egito hamukatuko da. Orduan etorri lehen bai den. Bueno, Aki no se bela, en <laughs> la radio no se ir bela... Irónia... Horira, <laughs> eta eh, hori, bai, orduan... Ah, bueno, esan, amalauean, justo dago, kontzertua eh, kontzertu potente bat, eh, Fermin Muguruza dagoela donostean, bai, ean esan, bero esan lasai, porque kontzertu hori zango da ratxaldean, eh, bukatzen da ma bitan, orduan, orduan bakizte topoa dago da, zuzena, e, e, topo eh, gaztañora torri zake zuzena, orduan, bigauza egin daiteke lasai, lasai. No, Vale? Baale, eta igandean, bueno, igandean, e, por lo que sea, e, programa eguer, eguerdia nazten da. Haian <risa> DJ bulbukatu, baina orduerdi berandugo izango da. Bueno, ama bitan e, toka eta bote txapelketa. Gero ordubietan, gazte izandakoen bazkaria Baskaria, alegia, ba oie... Urte asko dituzten gazten bazkaria bai, eza, Ezan bazkaria, ez, bizkadela oso gure garan txitsua da Hauzoko er, e, ba, jende dena mandutena, ez, ba, bizkad ba, elkartzeko eta oso makenio moda Hauria, nahiro, mm -hmm. e, atxaldeko bostetan, e, apar, festa eta urtsi irriztra Hau alda pazean ere izaten da normalian Gero, eh, so, eh, seiterritan, gaztañotik mundura. Errien arteko elkartasuna, diherazteko, bidaia gastronomikoa. Ahore, ausopolita izaten da. Zazkenean, eh, ausual, txikia izan da leku lekuaskotako jendea, jendea biltzen da. Orduan, da, da, da forma bat ere, eh, bai, ausual, eh, ausualiteko. Bai, egia da, hau bat, azala, horrendera, urte pila bat. Gero ja ondoren hemen ere egiten dira los arroces del mundo, ta gaustu gusti horrek, eta hori da pos, e, ondo, eta da hori da, pixkat da, bakoitza akartzen du bere bere herrialdeko, ba, bai Janaria nahi Naiduna, eta gero biltzen gea, e, ora saltzen du, ez, no zergatikan zeitzen den, eta bueno, egoten da giro bai ganda bukatzeko da oso bai. Bai. oso da bai. Eta bueno, eta gero falta dut egun. Bai, gero ja e, bukatzen da astekara hori, betitzen dugu eh sua gaoa baino e, astebalenago eta pasatzen gea 23ra dela estelena. Eta bort, bort. Bai, egun nau gaina, bueno, gure berezia da. Zere, bueno, da jaien ardatza. Bueno, eh? edo erreferentzia eguna, eta. Beti hori Eh, sua gaoa daitzen diago. Eh, san Juan Chua ez va ba, bueno, ez so, Oso rizojo que ya san. Oro <korrean. laughs> Eta eh su, su gauau beti egun berdina denez, 23a hartzen dugu ardats bezala jaia en, en data en adiratzeko. Betitzat horia izaten dena, eh Orio. Eh, beti en 23a baino aurreko asteburo. Naurtengo su gauean Eh, bueno, euria lagun baldenbadakago, badakagu e, Egingo da ba sugaoa, ba, ogera montatzen dugun e, lekuan Dela la Ramendiko Magalean. Auzoari, auziari da, baina euria aingo balu eh erabileraan gunean edo frontoian egingo genukea. E, lenik, Lenic, bueno, no la aipatu dago bezala pala, pala chapalquetagon da jaietan. Baina ez, hau da, amala hauean, genien. baina ez egun horretan bakarrik, zeren final bat antolatuko da, eta hau, hogeita iruan, su izango da. E, final hau izango da, lautan, haseko da, haueen e, maialen, hau era, gehiago, gehiago edo gutxiago luzatuko da. Baina hau, sariak emango dira, bai? Eh? Bai, gero ere, sariak emango dira, bai, irabazela eta bai, partai daire ere. Baina itzorda hau lautan asten bada ere, arratsalde guztian zehar, ba, lautatik iruntzer iruntze arte, ba, giroa ba, musika dukiko dugu, eta baita ere jateko eh, en, au, en, auke, aukera emango dugu. En afari, afari merienda eskaintza bat, Bain, ezta? Baina bizka sortutatik aurreak ola izango dugu. Baina. Hmm, bai. Eh, bueno, afair merendano tan normales ba, e? avadores, jartzen dugu, eh saiazkia, bai. bai. Gonbiatzen zaitu etortzea, gero politia ez da familianta lagun artean mm. egoteko. Eta eh sua Pisto Obratek, bai, en, aurten, en, kantautore bat nekarreko dugu ozora, eh Trouble Woman, ez daka ingelesea orena. Travel, Travel Woman. Eta bai, da neskaba tamen Horetakoa oso jatorra da bueno, kontaktatu dugu berarekin eta daango du bera bere emanaldia, ba bizkaia girotzeko, eh? E, batzutan ehkarriztan e, dugu beste urtetan, baina betea asken urtetan jartzen genuen musika, ba fretatik, oraingoan erabaki dugu bakartzar zuzenean, Aber, Suerta Aragon eta eguraldion aitzen duen, eta orduan ingo ingo dugu mendia, hori izan politza, ba pala talibukatzan, gero dena mendian, baina garrantzak eman berdea. Oia. <laughs> e, baina, baina, bueno, e, txarraiten badu, ba, moldatu berko geha, dena horringo dugu ba, erabila nitzeko gunean, bintzat, hori nori badakagula. Iaz botazun kristona eta bintzat hori salbatu zigun. Bale, orduan hori. Ba, eta konturatzorako, kontzertuan gauden bitartean, ja, ilunduko du. <laughs> eta orduan, ba, e, ba, urtero bezala, gaztainoko pertsona e, imitologiko batzuk agert, agertuko dira menditikan. Men en vídeo, ¿es? ¿eh? sorpresa Bat. Arrazai. Bueno, ya sorpresa Beti Valdenbada es sorpresa esta tanda es es, es es es, vean, está que se botaco den. O sea que eh, eh, hemos pillado aquí. Nunca se Ori, Ori ya lo, eh, Bueno, Urzi esa de aquí desde ella, pero vea vea ahora o sea que es más del barrio que nosotros, o sea que bueno, ya eh, E, hori, e, orduan, bai, beti e, hori ere prestatzen dugu, bai, ba, ba, pixat, bai, kiu jende asko etortzen da, egia da, ba, suertea da kagula, e, gure ere den bezala, eta e, mendia dago latoa liena, ba, etortzen da horretako e, jende asko, ez, ba, ba, bai. Bai, bire, esan behar da, oia, esan behar da, leheno ere, e, beste zela ibatzuk zeugela, horretan, ba, bai, e, e, bire, ez, hemen errati parean gaitzen pat, patxiku bezala, bai, bire... Bai. Hormigoya yes, ez bete zuten. Baila, eta... eta ja zeuden aurik egin. Baila, eta orduan ba bueno, ba hori, ez. Orduan, ba baila, bai. eta, eta orduan ondoren hauek, perxen, eh pertsona hauek, pertsona eskuan, eh ogera piztuko dute. Bai, hori da. Baila, baila. Ez nola, no datorik ordain aurten. handi chamarra iztaten da. Aurrean, ba, bi har etortze zareten, baitzan laguntzea etortzea gonbidatzen zaiztuztegu. E, lan asko lukiko dugu. Bi har gara eh 21 montatzen ta ber aurreko urtekoa gain ditzan dira. Vale. Tardon ba, ja, ba, ba... ba, ja, gaueko ordu txikietan, e, suaren itzaltzearekin jaiak bukatzen ditugu. Eta alegria lantereekin. Eta bueno, egia da, ba bueno, ikusten ez zutenez, da jaia e, dia auzoba da e, tabia, bueno, nahiko bueno naiko ekintza oden, eta saiatzen geaia ba gusto no e, bai eta eta desberdinak saiatzen ge aurretan sartzen ez es da errexa baina bueno bentzar ni uste e, bai san bezela asken urtetan hauden e, ira bizi dugu porque leno indar gustia jutzen ziren e, kontzertura Orduan, e, larun bata batez ere arratsaldean zego musa taiaitzegon esergeio joku batzuk hor ta eta beste dena zen monta claro e, taldeazu den probatzen auzo guztia esan entzuten pues claro Tortensia en barricadas altas aquí ser, bueno, imagina tú ese soñador, oran sin cenillas eregino. Gero afaria egiten zen e, korrikan azkar porque jara, ya, ordan hori e, irabazi duguneu uste ta asko eta jendea eh jarraitzen du etortzen. Gu ere ondo pasatzen dugu porque lan, lan gutxiago dago, ez ala hegomean badakagu gure denboratxoak eta bai, zoi, zoi aututa gaina, leno, estres mailare kristonalizatzen zen zaiz azkenean zen eh guztiko lana eh pasa karta bakar batean bakar batean jokatzea eta gero bakizdu hemen ba euskadiera ka, gaizkate eskeo ebillainezkeo ebi e... oida oida arrollua genula claro euskadieran gaude eta horetik karpa betetzen genuen orain beintza ja karpada gau junga baina leno ez egone zer orduan zen hor algun bezala toldo de quinta laichi eta kontzertu hau la eta eta oatazen zen ondo, edo bat bueno, de, mitikoa daude hortikan, bai banda basotik, eh, ni guatzes banda basotik, ekaio, bueno, chuzo, osea, izan zen la hostia, osea, dena, gañan, aldapa guztia horrear or, or, ematen dute, osea, aldapa aldapa D, eta aldapa B, eta C, dena juten dira horrea orduan duan zan, Pasote, oza, taldekoak gogoratzen dira, porko handela gutxion du ginen banda basotiko ekin, beste leku batean, eta gogoratzen ziren, behaiz edo jotzen, gorak eta ze hostia da, oza, e, eta jendea zan mugitzen, ez? Hortoan, ezea ere euriasko inzuen, eta bueno, dakagu gure oroin menean, e, eta garo, ginen guk, galo, lanean ginenak, oza, ba, hostia esaten, bua, ke marron, ez? Porque ere dirutza zen, jendea kontzertu abukatu, eta june egiten zen, Orduan ez da, e, noa da doa nai, karo, e, Oida, roiua. orduan, bueno, beti aurrera eta geha ez, eta, bueno, baina nasko zela zailago. Bai. Baina, azkenean da, e, jaire edu aplanteatzea. Eta, eta esan hori... Baina, kuriosoa, leheno esan dudana eta kanpotikan ikusita, e, da kontraizio kontraizan bat bezala, ez? E, leheno ikusen zien oso potente bezala, oso potente bezala konzertuagatik, e, baina zuek oso gaizki pasatzen zenuten. <laughs> eta gero gaina gertatu zen, baina askiena izan da ezuna, askotan eta betikoa jendea oso ondo pasatzen, baina guk goizeko 7an hondikan ekipoa desmontatzen, laguntzen eta eta gure artean ere ba normala denez, ba, ba, hau da, eh voluntarioa dena da, es bolontesa, baina askenean dut. Orduan ezin genun parte arte, esateut, beti tengen gero 23an gure egun orain ere dela. Bai, baina pizkat Elena igual itensen uten Camporabeira, eta baita itenden zutek Barrurabeira. bai. bai. Así es eta ni usted e, hori hori bai, kubetirik utzi dugu, ba, jendea, ez, etortzen da beste jende bat eta nahi du hori aldatu, gaztetxean ba, bueno, dira beste jende bat, ba bueno, baina, bai, mentzen utzet bai lortugula aukera hori, ez. Kontzertuena ta hori, baina gero bestea. De hecho, askotan e, gaste txeko gaste txan, bueno, eh menalo lan eh la una, bera hori desbernia dira eta beraiek gu hor galdetzen diegu, ez? Eta horran uzten duzu pixka bat, ba, musika seren zuzten duten bera horra horrez, egunea hor, Bai, hosidalean e, alde batera eta gero larun batean ere kontzertuekin. Eta gero egia da, beraie bertan ditute asko, esaten dute, ba, gero digiburera tortzen dira. Horran dago bilentzako, ez? Giroa ta gero gustak batzen da plazan. Eta demoraluz, eh, garamotza guen eh, programa eh, nesaten, baina, bueno, zerbait daztu bazaigu, jakin informazio guztia eh, ga en gauzoko Gaztainoko eh, kanal informatiboan dagola. Gaztaino Info izona du, Telegramen dagona, irekia da, Gaztaino Info bilatzen duzute, Telegramen eh, aurkituko duzute. Eta ongi e, onbidatzen zaituzte gure. Ba, eta, ere, ere. Jaketeko, ba, bertan. Bai, eta gero ere gogoratu, ba, bueno, ba, adibez, itza, hitzakoei, ba, ez, hei, hemen aipamen batekin urte urte ez, ondu on direla ere laguntzen eta bueno, ere atatzen du gurekin oza, e, gurekin, atatzen, ba, gurekin batera juten diatatzen gutxinaka hori dena, eta gero ere nola ez zintzilik irratia beti osea, orain gugau demen e, zera bat, saio batekin, mean leno beti e, informatiboak, beti zuzenean deitzen ziguten osidalero, hasi baino lehen batzen nahi, e, e, zegoen zara, zara, zara, zera E, beti ez, aitor e, deitzen zigun Eri daitekenu telefonos Hor, e, zuziria bota baino lehen Ez daki zer, beti zen mitiko Orduan, ba, esker mila ere Zintzirik irratea urte guzti hauetan Toa engu hemen gaudela, ba, bueno, aproietzatzen Egia, jau denasatiko, ez Eta hori Eta hori Eta hori, egin batera Aireaina blokeago, bukatu zaten maten dugu Muzika eta Buetatzeke Ez kemudiak, bihotze da buru, Es que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado que no se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito nada sintoniaia ja ezaguna iten zaigu, hau internazionalismu saian sartzen geha, eta gure madrilko arra noak babidek, e, itzein gode gu buruz, gero jarraipena emango gode gu gu venezolari. Baina, eh, porque gorkoan gau, gero ikusko zuzuten bezala, ba, bi emengo bikide eta bueno, kontatuko duan bizizan duguna, baina madri... Mariako gure kidea digu Agia, a, Agian David datukin da yeah. hobeto, azaltzen gauzak. Bai, eh arte gure irratsaioan parte hartu denean, erakutsi ba. dizko no datuak lantzen ditut horiko baino ba. pizka gehi hobeto eta goizan obra mas burmuia osori keukitzaren oh, avantaiak. Vale. <laughs> bai, eta <bu>, bisita pertsonaletik. <laughs> vale, tardoan ba bueno, e, hori, eh esan, e, que bueno, e, Decirte, David, que bueno, que eh, que tú... O sea, que ya al final llega el momento de tanto decimos que bueno, que dentro de dos semanas vas a estar aquí con nosotros porque vas a venir a, al concierto de, de, de Fermín y luego a Jallas de Castaño. Bueno, era al revés. Primero se venía a Castaño, pero al final has conseguido una entrada. Entonces, bueno, eh, nos veremos por fin. Nos conoceremos los que... No, no, nos conocemos algunos, otros no. Pero bueno, estaremos... Ahí te pondremos... Entonces, bueno, aquí tienes un choco aquí y así verás nuestro barrio, la radio en directo, lo verás y todo eso. ¿Vale? Entonces, vamos a morir. Va. ¿Qué más? Adelante. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria! ¡Vamos a vencer militantes! ¡Vamos a vencer! socialismo inclusión solidaridad y vocación. sacrificio e integración reinando la nación justicia y revolución Un perfecto la eh, como siempre colaborar con con vosotros y bueno eh, mi intervención va a estar enfocada en, en uno de los últimos acontecimientos más destacados que ha habido eh, a nivel a nivel internacional eh, sería eh, sumamente complicado el, el intentar indagar en, en todos los cambios que han que han habido en los últimos eh, meses tenemos Eh, frentes de guerra abiertos como ucrania que ha ido digamos eh, modificándose hasta tal punto de que bueno hay negociaciones de por medio y será un, un conflicto que concluirá con un, con un acuerdo negociado seguramente eh, tenemos también la situación en gaza que desgraciadamente pues bueno eh, aunque ha habido intentos de ...de tregua, de negociación, pues es un frente de guerra que sigue sigue abierto... ...pero bueno, yo mi intervención va a estar eh, centrada en, en las últimas elecciones... ...que han habido en, en Venezuela, que han sido elecciones eh, regionales y, y legislativas... ...en la que en las que el gran polo patriótico eh, ha obtenido, según datos del Consejo Nacional Electoral... Más del 80% de los votos eh, emitidos. Ha habido una participación también eh, considerable con, con más de 5 millones de, de venezolanos y venezolanas ejerciendo su, su derecho al voto y, y bueno ha sido un, una clara victoria de, del chavismo y en este caso del proyecto nacional revolucionario bolivariano con haciéndose con 23 de las 24 gobernaciones eh, incluyendo eh, barinas que fue un, una gobernación que perdió el, el chavismo hace unos años y bueno en esta ocasión ha logrado recuperarla de la mano de, de Adán Chávez que, que tiene una carga simbólica importante porque porque bueno es el hermano del comandante presidente Hugo Chávez Frías y Y en ese sentido pues ha sido una victoria eh, arrolladora eh, y no hay duda de que, lógicamente, hay hay conciencia, hay estructura, y organización y, en definitiva, hay una apuesta clara por, por seguir defendiendo la, la soberanía y el proyecto revolucionario en, en ese país. ¿no? Del mismo modo, pues, también hay que decir que hay una clara mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional que, En este caso el gran polo patriótico pues ha tenido 253 escaños frente a los 13 que ha cosechado eh, la oposición en nucleada en torno a la llamada alianza democrática eh, y luego bueno pues una serie de espacios menores como alianza única o alianza fuerza regional que han obtenido también un porcentaje de representatividad aunque más más bajo que, que el mencionado de la, de la alianza democrática no Eh, estas elecciones al igual que las que han ocurrido en estos últimos eh, más de 20 años de revolución bolivariana son importantes porque la propia venezuela es un actor eh, geopolítico clave y esto pues lo voy a enlazar con, con una serie de variables que yo creo que conviene tener tener en mente para, para analizar cualquier tipo de, de dinámica o cualquier tipo de de mensaje o, o agresión contra contra este país no en este caso bueno venezuela es un actor geopolítico clave como comonzado por, por varias razones ¿no? en eh, su propia posición geográfica eh, haciendo frontera con, con colombia y en este caso con, con salida al mar puede ser un país donde pues priman recursos eh, como materias primas eh, minerales eh, y por supuesto fuentes de energía como como el petróleo Y luego también ya más allá de por una cuestión meramente eh, técnica de, de recursos y, y demás eh, aquí convendría también matizar el plano político y cultural porque porque bueno a día de hoy eh, venezuela sigue representando una, una alternativa en términos políticos sociales culturales económicos con, con el socialismo bolivariano no Entonces, pues tenemos varias varios factores que explican el por qué Venezuela está siempre en el, el radar, ¿no? Y en este caso en las campañas de difamación y de agresión eh, desde, desde Europa y desde desde Estados Unidos, ¿no? Además de por esos recursos y esta alternativa que, que representa la República Bolivariana... Pues otra serie de factores a tener muy en cuenta es eh, la posición que históricamente eh, ha defendido con respecto a un mundo de carácter pluripolar o, o multipolar. no De hecho, no hay que olvidar que fue el propio Hugo Chávez quien habló ya en un primer momento de, de construir una alternativa multipolar frente a la hegemonía imperialista encabezada por, por el actor hegemón, que son los, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? en un contexto además, sumamente complicado porque era el eh, final de la Guerra Fría. Y, ...y bueno, también el, el fin de la alternativa eh, socialista que representaba la, la Unión Soviética, ¿no?, eh, fue un contexto donde, por lo menos en, en Occidente, pues primaba mucho la idea que, que lanzó Fukuyama del, del fin de la historia, ¿no?, es decir, ya están los dados echados, ya eh, ha vencido el libre mercado, ha vencido, por así decirlo, eh, aquellas doctrinas asentadas en las coordenadas eh, de democracia liberal y ya pues parecía que no había no había alternativa frente frente a ese sentido común que, que habían logrado establecer, ¿no? Y precisamente pues experiencias como eh, las de Uva Chávez demostraron que, que todavía había que dar había que dar batalla, que había alternativa y en este sentido pues fue uno de los de los primeros, y por no decir el único que, que habló y, y priorizó en la construcción de ese mundo Eh, ...pluripolar o, o multipolar, ¿no? Además, eh, Venezuela, pues como todo el mundo sabe... Eh, ...también tiene un código geopolítico... Eh, ...basado en, en el antiimperialismo... ...y basado en la diplomacia de paz bolivariana... ...así como en la, la integración regional, ¿no? Y es algo que, bueno, pues también... Eh, ...la revolución bolivariana lo ha demostrado en la práctica... Con, ...con iniciativas como, por ejemplo, pues el ALBA... ...o bien la, o bien la CELAC, ¿no? Eh, y luego, más allá de, del ámbito regional, pues Venezuela es un actor eh, que incomoda a los centros de poder, eh, en este caso del llamado Norte Global, porque bueno también ha solicitado su, su incorporación al... Eh, como miembro ¿no? del, del bloque de los, de los BRICS ampliados, ¿no? y esto es, es importante, eh, de hecho eh, en mayo, eh, este mes, eh, Rusia pues eh, respaldó activamente la solicitud de, de Venezuela de, de entrar a, a los BRICS, no y esto lo eh, voy a tener un, un momento aquí, porque yo considero que esto sí que es eh, realmente importante, porque es aquí donde realmente está la, la actual disputa eh, geopolítica no es decir los BRICS eh, es un espacio donde bueno eh, están articulados eh, una serie de, de potencias emergentes ¿no? eh, bueno eh, oficialmente se constituyen en, en 2009 aunque bueno eh, hay autores y hay análisis que las raíces de los BRICS pues la vinculan Eh, digamos, una perspectiva longitudinal que va más allá de, de ese año. ¿no? Pero en cualquier caso, oficialmente es en 2009, con, con varios países, en este caso Brasil, Rusia, eh, eh, China, eh, India y, y Sudáfrica, eh, al que se han ido incorporando últimamente más más actores estatales, ¿no? incluyendo pues uno de los principales eh, exponentes de la OPEP, como son, por ejemplo, pues Arabia Saudí, Qatar, Entonces estamos hablando de, de un bloque de integración eh, sumamente eh, sumamente interesante de, de analizar. ¿no? Eh, claro, hablar de los BRICS eh, también implica eh, hablar de otra serie de variables que hace que estemos ante un espacio por así decirlo, donde hay disputas y hay también intereses enfrentados entre los propios actores que, que forman parte o, o quieren formar parte de, de este espacio, ¿no? de, de los propios BRICS. Y aquí pues se entienden eh, situaciones como, por ejemplo, el, el, el veto que, que Brasil impuso a, a Venezuela en lo que respecta a su, a su incorporación, ¿no? Esto tiene mucho que ver con, eh, en este caso, el mercado de una fuente energética como es el, el petróleo, ¿no? Pero, bueno, o sea, lógicamente esto se, se escapa un poco de, de la idea que quería lanzar en, en esta intervención, eh, pero, bueno, habrá tiempo eh, más adelante de, de abordarlo con la profundidad y con la rigurosidad que, que requiere, ¿no? Eh, claro, eh, decía que la disputa geopolítica está ahora mismo entre un espacio que en este caso es el que constituyen los países de, del BRICS ampliado eh, y otro espacio que digamos hasta hace pocos años era el, el hegemónico con, con Estados Unidos a, a la cabeza. ¿no? Entonces, eh, claro, es interesante los cambios que han habido en ciertas regiones donde la influencia, en este caso norteamericana, pues ha ido en detrimento... Eh, a favor de, de otras como por ejemplo china Rusia, Rucia eh, turquía o, o bien o bien india o bien pakistán en definitiva eh, está viendo un, un desplazamiento en cuanto a la correlación de fuerzas eh, donde principalmente prima eh, china como, como potencia y motor económico frente a eh, Frente a Estados, Unidos, a Estados Unidos, ¿no? Y eso explica en parte porque en una región como Latinoamérica, pues Venezuela también está, eh, digamos, en, en, en el objetivo, ¿no?, de, de Estados Unidos y, y de una serie de empresas multinacionales, eh, también europeas, eh, que, digamos, eh, tienen, tienen ese desafío que representa a día de hoy el gobierno bolivariano, ¿no? Eh, y eso se explica porque también China pues tiene intereses y, lógicamente, eh, China es un aliado eh, de primer orden junto con Rusia de, de Venezuela. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que los ataques o la disputa que está habiendo eh, en la región... Eh, ...requiera de un análisis y de una ampliación de miras que vaya más allá de la, de la escala regional, ¿no? Y ahí tiene que mucho que ver esta disputa global entre tres grandes, ¿no? Que son Estados Unidos, eh, China y, y Rusia, ¿no? Entonces, bueno, eh, la disputa eh, geopolítica está ahí y, y, en definitiva, pues Venezuela es una pieza muy preciada en este tablero geopolítico... ...por estas razones, ¿no? que de forma más eh, concreta o de forma más eh, sin, eh, sintetizada voy a, voy a exponer... ¿no? ...un país rico en materias primas y fuentes de energía, como he dicho, principalmente eh, de petróleo... Eh, ...por constituir una, una alternativa en todos los sentidos, eh, con la doctrina geopolítica bolivariana, socialista eh, y antiimperialista... Eh, por pues, ser un actor central en lo que atañe al proyecto de integración eh, latinoamericana ¿no? con esa con esa mirada y cultura latinoamericanista muy propia de, de, de Simón Bolívar ¿no? eh, y luego pues por pues, ser un, un país que aboga abiertamente por la, por la multipolaridad en, en su dimensión geopolítica global ¿no? y de ahí pues por ejemplo su, su solicitud de, de formar parte de de esa alternativa que hay hoy en día que son los, los BRICS ampliados ¿no? que insisto, aunque sea un espacio con sus contradicciones internas con sus disputas también internas pero bueno, a día de hoy eh, es una de las, por no decir la única alternativa frente a, a la hegemonía imperialista o, o bien a la unipolaridad no que algunos están dispuestos a seguir defendiendo cueste lo que cueste no entonces, bueno, eh, más mal que bien eh, los BRICS eh, Y bueno, hay críticas por parte de ciertos factores eh, de la izquierda ¿no? que consideran que, que no son tampoco un, un reflejo de lo que fue en su día los países que... Eh, que, digamos, eh, gravitaban en torno al eje del socialismo del este, etcétera Pero bueno, aunque lógicamente no sea un espacio socialista como tal, por lo menos es un espacio donde pues priman principios que son básicos, ¿no? en este caso el principio ¿no? a la autodeterminación de, de los pueblos, eh, el principio por el respeto a la soberanía e integridad territorial de los pueblos que constituyen este espacio, ¿no? Y en definitiva un espacio en el que y un bloque donde cuestiones como como por ejemplo la no injerencia Y el libre el libre desarrollo de, de los pueblos es, es algo estructural no es algo algo central y yo creo que son son elementos a tener en cuenta eh, para desde un punto de vista lo más realista posible puedes analizar la, la disputa y, y lo que hay hoy en día lo que hay hoy en día en juego no entonces eh, hoy en día la batalla y política a nivel internacional está ahí no entre los los países emergentes, potencias emergentes que constituyen los los BRICS ampliados y las viejas potencias colonialistas eh, que están agrupadas en torno al actor hegemón que, que bueno eh, como comentaba antes, en los últimos años eh, su influencia se ha desplazado en, en ciertas regiones a favor de, de otros nuevos actores, pero que sigue resistiéndose a... ...a perdernos esa, esa influencia y digamos ese poder que ha tenido a escala a escala internacional como son los los Estados Unidos de norteamericano ¿no? y poco más o sea está esta era mi intervención poner de nuevo en valor el ejercicio democrático eh, el, el ejemplo de, de civismo que ha dado el pueblo el pueblo venezolano y nada pues desde aquí simplemente felicitar a a los revolucionarios y las revolucionarias bolivarianas por los grandísimos resultados que han que han cosechado y por mi parte pues mi intervención concluye, concluye aquí como siempre un placer y nada cualquier cosa pues ya abordaremos también Eh, con mayor profundidad eh, este tema de, de los BRICS y, y de las disputas que están que están habiendo y que sin duda eh, seguirán seguirán su curso porque es un terreno sumamente interesante y es lo que en definitiva pues también está condicionando a nivel a nivel político nuestro nuestro día a día no así que nada un placer de, de poder hacer esta, esta colaboración como siempre y, y seguimos. ¡Aquí estamos! ¡Los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huaycaycuro! puro suena la diana, los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan, ya soy yo. Erratiko ezte bloke bat ingo Leno, aizieran esan dugun bezela. Erratxa joko bikide venezuanan egonde dutia. E, e, aurreko maillatzako goita bostean, izan dako hautezkundeetan, naziarteko laguntza lle bezela jondea. Baina, bueno, aprovechar todo ba, gauza askotasitzen goduz, eh bueno, bakizuet Venezuela, ben, Venezuela en den prozesu irauntzailea, eh luzea temporada luceada oso erasotua sotua oso era sotua Campotigán, eta eh ni igual, yo no diría esta pasaisu de que iréis conáis. Seas generanaitor da, egona egona dela airatxa jo hau ingenun lehenengo saioan, arra no bezala zehon, e benestu elan. Ezan, e nein nuen ezan bakarik hori matizuat, ba, lehen gurtetik honea, zela lehenengoa, zenbait gauza, eta bueno, honetan, junga prestatuagoak, ja, Mora. material gehiagokin, pixka... Hori da, volia. hori da. Baina, eniagien, eki, lehenengo aldea da, jundala, eta gauza da... Horrendikenez gau? buertatu. <si> <si nitsip>! <seventy -uki> gauza <son> de, <dare! son boldocare> gauza da, e Benezuela gaiatu, eta zein da, zein izan, dezo, lehenengo impresioa? Lehenengo impresioa? Ba, ez da hola jendea urte lurrean eskatzen. <laughs> ez iatelea mugi korrik lapurtu, hemen ja batele lapurtu iatelea. Eta hain ba, <laughs> hain ba, kontzeptu, hemen dikan dakaguna oso zakit, demu gustean botatzen digutena ez, telebistan, eta Egia esan, bueno, oh, nere aldetikan, uh, koko ondoa denbora moral uztuta ja prestatuanaguen. <girrisa> ja, kontrapropaganda naikoanecan ba, hango er, jakiteko. Baino korroboratu albizande eh, <girrisa> eta eta eta ezte seganesa lagesurra. Eta esan e, duten ere badagola, ba bezala, Euskarrian bezala, ba jendea dagokale Dena bezela, ez da dena superero, baina ez da esatetuten bezelakoa. Ez, ez da, edo, ez edo. Ez da estremo, estremoa, ere daude, hemen dauden bezela. Eta, obviamente, daude guneak eta guneak, daude gune obeagoak eta gune... Eta, gogoratu, eh, blokeo betean bizi diela. Arria, eh, petrolea, petrolea ekoitzita lehiko eskotan ez diete guztien saltzen, eh, eta, bueno, gau, gauza asko. Bueno, eta hasiko kogea, bueno, e, Arrazoia, Juteko Arrazoia, auteskuntzaldean zituzen. Bai. Eh, gauza da, ezagiten batetan aituzu izan dute Venezuela diktadura baldala, baina 50 alderdi baino gehi aurkezten ziren, kurioso. Mm, e, ba bai, hori hori asteko, ba, e, lehenengo gauza, ez. Bueno, beti eztaten da hori, eh azkenaldian eh ni bueno, betian ni jaraitu dut, ez? Bai, e, prozesu iraltza, irautzaileak beste errialdetan, baina azkenaldian Baina hemen montatu genula e, Euskal Herria-Benezuela lehenengo, lehenengo ekitaldia, ba, hortikan harreman gehiago izan dugu, Ez eta hortikan ba, esautu dugu beste eta zelatu. Obekiena da, area jutea, eta ni usten dut, algaran txitsua dela esatea, bestetan esan genuen, ni usten dut, e, gobernu bolibartarra, Benezuelakoa, e, asmatu zuen, ba, pixka eta apurtzeko e, medio eta kanpora ematen den blokeo informatibo guzti hori, Ba, asmatu zuten, bueno, ez da asmatu, beti inda, baina bai, egin dute saia kera ba, mundu guztiko, o mundu asko, jende asko mundukoa aria jutea ez. Guran, aria jungaren guztiok handakago gure belarriak eta begiak sentimendak jendearekin egiten duzu, kaleko jendearekin orduan termometro honba da ez. Por kada unoke bai gero nahi tortzen da eta se multiplika ez orduan. Eta asmatu dutela horretan, apurtzeko eta orain ere jungaren Ba, ikusi dugu, ba, ia urte bat, eh, nire joan ez, e, guztaiak oita sortziko hautezkundeak, bai esan oso desberdinazirela, hautezkundea lehenko e, e, guztaiak oita sortziko, 2008-alako guztaiak oita sortziko hautezkundeak zian presidenzialak, eta ordena jokatzen zen, hor zen, edo Maduro, edo Korina, bueno, bakizte, la estrema pura derecha, pura, osea, terrorista gutxak, ez, eta orduan zegoen tensio asko kalean, eta sumatzen zen, non ez jendea jaik iroa niten du, porque da beste rollo bat, kampaino du, baina sumatzen zen, eta erogaina ataginen e, korrikan, hildakoak ziren, eta hori denaz, orduan zegoen beste tensio bat. Egia da, lehen gurtu hori ba, baretu da, eta horrengoan, e, kasua ditatez, hemen ez, ez da, investitza porque zen interesatzen ez, zein barne maiako e, zea batez, E, Betikten dena, diapa, e, kongresoan zemak jendeongo diren, eta gero departamentu desberdita, o departamentu es, estatut desberdita. Ego autonómikoak. Bai, hori ori, da. Zien zazki, o sea, parlamentukoak, regionalak, eta... Hori maziona... da, eta arduan, eh, baina garrantzintxuak zien, oso garrantzintxuak, porque zan, eh, goberatu datu bezala, eh, ogeita zei urte dara mota irautzan, eta ogeita mapiko, eta eh, konsultak, edo, bueno, eh, haute eskundeagun direla. O sea, eh? Eta gero, honetan, eh, adibidez, oso garrantzitsua da ta zu esaten, ba oposizioa sati bat eh presepe, aurkeztu da. Eh. hori ori bai, ori bai, agertu da mengo medioetan, o sea, candela asko emandiote eh kapriles, kapriles no? eh, amo famatu dai. Famatuari oposiziokoa eh, eta aurkeztegatik, ba hori na matxatu oh, eta bar, Cristón Candela emandiote. Eta, bueno, e, aurrekoan, oahindikan... Oahindikan, nik esango ditu, zuek etxinoten... E, oahindikan nik usteet... E, telebista espainolak e, aipatzen zituen guztietan, beti esaten zula... Llegamos a estas elecciones sin haber enseñado las actas de las anteriores. <risa> hori beti, beti, beti zaten da, karen roi bat hori. Bueno, eta, oi, eh, glena izan genuen amen, eh, konsula eh, oso ondoko azalduz iguna, akten txorakeri guzti horiek, eta en fin. <risa> e, e, esa, esan, e, horrekin, bueno, jungaakun batzuk, eta hori zen okita bostean, minapiskarenago junginen, eta hori eh, onduzen, ma internazional maiako jardunaldi batzuk, non eh sauden ba e, ezber, o sea, kintza, eta e, ba, batean zen egoera, no? noa hori, nora dagoen zegoeretan dagoen kontu hartutan, no baina gero bat oso garrantzitoa izan zen eta oso didaktikoa, zela eh hango jurista bat edo pixa dagola e, hango konstituzioan eta batez ere eh oso mamitua, ba eh astandu zigun denoi, o sea, puntoz punto, punto no diren auteskundea nola egiten diren, nola ikuskatzen diren, eta nik egia zan, banekin, flipadu. Bai, saio hau bezen beste gonginen, bi ordu gonginen. Bai. Bartea... <laughs> <laughs> Jori, baina bai, bai, oso, oso didaktiko izan zen, e, ezan ziguten ez badago e, lortu bardugu, e, alda, oza, informeo eguzti hori, ba, ikusteko dela, una pasaz, zen bat aldiz, e, ikus, ikuskatzen den hauteskunde bat, ose, oso zaila dela, oza, hemen bainoen zailagoa, Hemen, asko ze baina zailagoa, e, trampa ditea, porque euskeda dago... Bai, vale. zi, bueno, hori, explikatu zen, nola bozkatzen da, baina ere dituzten Mekanismu. mekanismo guztiak, bai, berifikatzeko momentu oro, bai, asiran montatzen denetik, bai, bukara, bukaeran bein botu kontatzen diren arte, dakaten prozesu guztiak. E, ni, bueno, arritu alditunen zen da, Igual nire pixkat ko interesan jarri, baina jakindet hango autoskundiak nora funtzionatzen, hobeta ulertzen hemengoak baino. <laughs> eta eta interesanteagoa eruditzen zen. Hemen ez dago didaktika hori edo e, interesatzen bazaizu bai, baina ez dizute hain e, nondo esplikatzen edo hain garbi eta jendea ez duz alantzan jartzen. <laughs> Jartzen, jendeak zelantzak jartzen du, telebistak esaten diena zelantzak jartzeko. E, eta gero, bueno, orain ari e, e, kontatzen ez, hola, zei kusi du, zei topatu du. Oida. Eta, eta anibaito batu etela, geroztak jo, kalean juten zea, eta etortzen da, alda, etorri jende bat, opoziziokoa, eta esate izu ez, hau da, azak ha, hitz egiten zuberarekin, ez dago inungo arazorik, geanbai bai, batez ere auzoetan eta edozein lekutan jendea oso enpoderatua dagoela, ez? Osea jendea eh dizu, zein den bere gauzaz, ze irautza ze irabazi duen, serrez, zera ikusten duen gaizki ze ondo eta gauza asko oso oso ba batean jotzen zait, hitz egiten duzu eta kontatzen zute hor eh go gutekin tasean bakari, no emisario que eh di esto, o sea, bai, ta algun jendeak da niko insumatu dut, eh, nik enan ez egon, baina kanpotik egon ikusita, eta kaletik eh, hemen baina asko mail teoriko eta praktiko eta eta kompromezu, eta, eta eh, hemen edo zeiningo eh, amar vuelta ematen dizkigula. Baina, ba, eta kontra da baldin bada ere, polizizatuagoa da jendea. Bai kontra edo, hori da, no, susmatu duana. Gehiago inporta zailo, bere no. lurra, Luardeko gobernago gobernuna e, funtzionatzen duen, la funciona tan eta bueno, gero, creo Arkitagarri izan Bartu dugu. Guk, aba, ikusi dugu sati bat, denas dugu ikusi, bueno, Gungiña biranda zera batera, eh Miranda dela estatu bat, eta hori da pixkat e, ba, esateko modu bat euskarrean, ba, serritar giro bat pixkat barruago, eta hor ere bai, ja, ja, flipatzen genuen, o sea. Ba ginen, o sea, azke ja gero komentatuko egola. Bai, eta, eta, eta eta bueno, han an ere jendea, neteza, porque oso da da Karakas, asken fina, nez, ba, Karakas da 10 milioi pertsonako zea bat, iri bada, eta baina e, ere jendea zegoen ba oso jantzita, eta, eta ondo, ez, hori bai mateizu, erozein lekutan, hindu, irautza hinduena da, bakuban egin zuen modura, eta or, e, askotan esan da, ez, baren analfabeto pila bat zeuden, ikasketa gabeko jende pila zeuden, oso txiro pila bat zeuden, eta orduan hor mafia gizartean saudan eta segun elite bat bizitzen eta herria eta segun jende pillo pillo bat e, sistematik at bizi dala, ez este este bezala... miren, miren, miren, bai. e, de la boscatzen, e, etzak etzekan zensori etzegon censori goteza ere. Etzegon censori, contacto zigun bezela, bueno, eh mirenek, contacto contactar un capaz zigun bezela gendeasco zea Azako. Agiria, e, e, egirotzaren agiria, agiriekin batera, e, jaiotze agiria ere lortzen zuela. Osa, lortzen zuten batera, eh, ilerrri batean sartu al izateko. Ba, oren bira... ba, o sea, eh, orain beraz, oraingo momentuan mira, da, osea, behar du zure atza erregistratua eh, egotea eta hau, eh, hori suposatzen duenarekin, eh, hori puntu batatik bestera, eh, Juandea Bueno, eta, e, haute eskundetaz apartere, haukerizan dezote beste gauza batzuk ere ikusteko, eta agian, venezolako, kanpotikan agian e, ez ezaguna, baina igual irautzaren barruan dagoen gauzarik importantena, e, zaten genuna empoderamendua, eta e, movimentu komunero, esango genurkena, e, general dela herri antolatua. Bai Sin mas, e, da jendea eh herri auzo edo auzo zati bat edo eremu geografikoan konkretu bat e, antolatzea eta hastea e, bere gainartzen hartzen, ba noiz ulau e, autogestionatzen bere bizitza. Auto bizitza Ori da. E, nahi nai nai dutena eleno enpresa batek egiten zuna, nai eraman eh iten diren obrak, nahi ba dute, oia, bakoitzak eurak itzen du. Gero eta alduntze gehiago ebiki, gero eta kompetentzi gehiago hartzen dituzte. Bai, hori e, esan, hori ba ez, e, hemen eronduzien, komunero, behar daude bizat dago la Unión Comunera, hori dara gehiago hiri e, dikampo, hori da pixkakeia eta hori ite dute beste pixkat e, mendi aldean, hori dena ez, hori, e, oso agro, agroan eta hori lan ite dute. Eta, eta gutxinaka jundia, hazea un estado komunan nahi dute lan, ez. Orduan bai zen egia da, txabez, e, asiratik, hori izan zuen, e, konturatu bar gara, e, estatu e, burgez batean dagola eratu eta hori handik gauza konbertira aldatzen, porque empresariak hor daude, hor daude klase hori handikan hor, eta orduan, da, beste dinamika bat aldatu maidena, ez? O da modelo bat. Horria, Oanchezo, Oanchezo de eh transistee batean. Horria. Estatuko batetik. Eta benezuen lan hartu, sozialismoak hartuko duen forma izango dela estatuko komun albat. Bai, hori da. Eta hori oso os dago, gene guztia esaten du porque da una pasada, Bittu Chávez y escenas va, bai, beti, e, bukaera guzietan, er, ba madurere orain dagoelako, yan beti da Chávez, Chávez, Chávez, lengusa porque Chávez einzuen gaus bat zela, e, basetik, bas oso potente bategin bai militarren artean eta jendea, gero in zuen eh, osea, e, eh e, guztia, benezkoa guztia parteatu, hartu gauzak eta behasieratik hiriotzen zuen liburua eta hor jartzen zuen lehenengo gauzetarikoa zen, komunal, eh, comune indarra eta bakoitza zergatikan, porque bakoitza sentitzen bada bere e, auzo bezala edo bere zera defendatuko du dena, ez? Orduan, Olia, azkenean, azkenean ez da gobernuak gobernua kerbakik hartzea, hatzea Gu, nik, guk hartzen, hartzen ditut erabakiak, ordon nik erabakioi defendituko ditugu. Hori da, eta, eta gero esan, ba, ba, eia dena den bezala, irautza guztiak eta prozesu guztiak kontrasanak daude, e, burokratizatzen dira gauzak, e, bueno, hemen ere ikusten dugu, ez? E, Udaretxean laketak eta zekizu, bian e, askenean beti daude, Hordan, hori niozten dut, beharrezkoa direla kongunak eta herria horretako. Ez pixabat, gelditzeko, eta esaten ziguten bezala elpanalekoak, area txabez juntzen bere garaion, orain maduro juten da, ez dakizzer, baina, bea esaten diagoza, bian ere, entzuten du. Osa, horre esaten diote, e, bai, bai, e, zena te konfunda, zaborrela da, osa, ite dute batzarrak irekiak, horretako, ez, orduan, bai izan iku galetu genienta, bero, bai, entzungo du gaurreagozea, a ber, ikusten den, hori ez, eta esan ziguten bai honduzela, momentu batzutan aldaketa, ez da arrexa, O sea, e, ba, da Fidel Becela leku batean o beste edo, edo, edo munduan dagoen pertsona denbora azko, ez da pertsona biseketa eramaten duten atzetik ordeskatzea ez da erresa. Ordan beti bu, bilatuko dizute zure zehaz, be anarkita garbiztan ziguten askenaldian bai ondu dela bultzada bat, gaus askongatik. Bean ere ematen du zabadela, bai da una koza diskusten pandemia, nadie bis zuten Ba, depend, zer daren dependentzia, orduan asistien gehiago eh, zinisten, eh, beraien auto eh, sufitzien... osea, beraieke egiten gauzak eta hori. Eta gero, eh, zearekin, kon las eh, sanziones, horiekin, eh, ba, eh, zan dut, ostia, guden dena, si dependemos todo de fuera, azkenean gaude hartuta, ez, Orduan, indak izan irautza, ba, an egiteko bila gauza gehiara. Gero, zartuko nola enola iten diren enpresa hori... Ba, Eta, bueno, ya hai patro de zula alpanal eh, O sea, zuek jontziñeten eh, 23 de enero Auzora eta 23 de enero, auzo horren barruan, dago komuna bat, Bañoquilla, hau On da, ¿Bai? ondo chamaresangoa. Aonde chamaresangoa da? Ordun, eh, alojatzen du Simón Bolívar komuna, da la dagoen komuna Izarrena. Izarrena, hori e, bai, beregalia l'oroglio usa uta distanzeroso. Eta, eta zuek bisitatu zenutena zenutela, izan zala, eh, el panal con bueno, igual piscatazaldo, no la junciñeta, en 6 cursos zenuten serres. Bai, bueno, egean gure kabuz joan ginen. En, baina han elkartu ginen hainbat eh, in, in, in, internazionalista goazetan esatea eh, Luraldeu askotarekoa Euskalduen asko, ere? Eh? Eta, bai, bai eta, bueno eh, lehenengo nik ni, zu koko hainbatetan eh? egon zailaz, sortez baina ni lehenengo impresioa izan zen oso Zekit, nahalitzen zen, askeazela <laughs> e, ikusten zenitun taletzen pintada biat denak revindikati boak. Hemen ere pintada asko dabe baino ez e, e, e, gutxi batzak dira <laughs> e, fondo batekin, batzen zatea. Eta hor, ja, ja gerturatzen nauzora ikusten dezu zein den behaien, digamos, e, sentimendua edo behaien es, nortas, nortasuna. Eta iritsi bezein pronto, bueno, e, nahiko auzua handia da eta etxean dietakoa, baina iritsi bezain pronto topatu ginen <laughs> e, zirarekin. Bai. An, bueno, e, an... zira, beha montatu zira da pertsona mm -hmm. e, bat, bueno, dakagula harremanak, Euskal Herria Torri da, bai. eta orduan e, beha, beha pixka tindu panalekoak zuten bai. montatu, eta eta esan jendeari bai anginen e, zeak, e, e, no, ja pasa ziren gauteskunda eta bi egun genuen ba, montatu zuten, e, Ba, no, gira, no? Gaztaino. Gira bezala, ozapiskat, da. erakusten dauzak, ez? Eta, eta ba, honekin kide honekin batera, e, eta hauztoko implikatuaren e, pertson, pertsona askorekin batera, gira e, horretan ikusein ditun, hauztuan e, nola fun funtzionatzen duteen, e, dituzten produkzio, zerien produzitzen dute, Hori. behaien, en, en, en, ba, ba, no, bai, beha? en, dituzte eh productos adibiles en la ropa quitando el IVA, Bertan, en vale. eh, Juan Güñel Lequeta Aragia. Hoy da berria, ¿no? Prestatzen oida, bai, ba. e, zuten, duela gutxi estranatu dut. Procesamiento de oria. Aragia, ¿no? Se está haciendo dicho ikusten da landuta dago la jendea implicatua da, jende implicatua. Ni nahi dute san gausa datargi, porque con eta e paralelismo asko egiten itenda hemengo Kooperatibak eta hori bezala, A ber. E, da dena, notienak eber, hemen kooperatibak edo nori endezak ekooperatibak. Ez, bat, zutani mutatzean kooperatibak, bian da guretzako, ez? Horan, des, des, desbondan gutxi bat zentako lukrorako izaten da. Desbore intasuna da, han, handia, komuna, atatzen dira e, zeatik, eta lehenengo gauza, instutena izan zen, han segon, pixat, eskipat esplikatua da, zeatik e, hau dena, ez? Osa, han segon delinkuentzia pila bat zegoen, eta lehenengo E gauza haintzena hor izan zen jendea jun ira e, lekuak porque etxe horiek 27 de 23 de enero koak prestatuak elangilentzako etxeak bezela eta orduan e, okupatu zituzten eta eta intzutena izan zen horren ondoren ba jun egiten baina hor sartu ziren cartel e, bueno, taldeak armatuak eta esaten dugunean Bai, eta esatzen dugunan armatuak, e, osa erakutsi zikuten, osa hildak bat dira, osa hor zeuden por territorioz, no? Artzesuten territorioak, eta hor kontratzesuten dena beraiek. Orduan, dena esatzen den da, dena. Sartu datatzen zen guztiara, biltzesuten gazteak, ba drogarekin ibiltzeko, deninkoen orduan horre zegoen lan, zegoen iriten biderik. Orduan, horre, komunal nengo izan zen, ba, oso bezala, e, aldatu bertzen, ala nola. Ora, es tenki borroka, hori, ya te digo, o sea, que estan con bazocas, con Kalashnikov emengo, o oso gebia. Orduan eitzen, ba bai txatzen laguntza astori. Ba, pixkat, e jende gusti hori, eran malandroak ditzen dietena, es jende hori bai bota, baina eh laguntzarekin. Eta hori jun okupatzen territorio hoiek eta gauzoarentzako ber ber ber berreskuratzen. Lehenengoa eitzen uten, edo zein estatuekin berduna da, territoria kontrolatu. Bai, hori da. Ota, eta gero gaina, aipatu, e, delincuenteo malandoro hauek, e, askotan erabiliak izan direla, e, oposizioatik, Ola, e, gero hautezkundak eta gero boten diren iztilluak eta oik asko, e, asko eta asko, oa, ia, ia. Hola, holakoak izaten dia, duta, Ola, dira, ordainduta. dainduta. Dirua jartzen dute, dirua dokatzenak, besteak, eta jendonei karo, e, maten ez du doz erdzea, eta bueno, orain hori gertatu da, ez askenean, editori de vuelta eh, a Marsay, porque es que no niкусиute, no la de hoy butatan zutenak, el guaido, no sé qué, hoy de Naude en Miami, no sé qué, les gusta es mucho mejor, ¿ves? presidente de Ba, eh, un programador, otros programadores, o sea, ya hoy tú erabatz dela abierto con eta Urrutia, o sea, Urrutia hoy en el Santiago Urrutia, orrela orrela seguiresqueo ya ausa sortuko dute. Ba bai, sortu dute, adibes Madriden, oye, asko daude de eta Madrid en el barrio de Salamanca, que ya lidia la ya emengo emengo E -e -e abeni da, abeni da, abeni da, enbiziko hori. Eta, bueno, hori da, hori da zati bat, eta hori da, e da komunain duna pixka da, ber -e berte bratu, e -e txikitik, auzoa zera eta bere ideia da, kutsinaka hori dena egiten, eta azkenean, estado, komunal bat, sortzea, estado, oza, sea, Venezuela, osoan. Ez da, hori da, paradigma bat, e nahi dela aldatu, burgesia, o sea, eta hor, lan nahi da ongo da, kontrasena Oi. daude. Nahi, nahi durarentzat. zat... E Bueno, eh gaudenok ere bere garaian egon ginen etorri ziren komunero batzuk, askapenak ba, eh, ekarri, o... eka, ekarri zituen eta era begailek berriro aipatzen zuten, YouTubean aurkitu dezakezute, no. eh, alo teórico, o sea, alo presidente teoriko numero 1, y jarrezkeo, en Harris Geo, nehi asiera oso asko-asko gustatzen zait, zene esatzen dut xabez me han dicho que tengo solo una hora, eta parrezazten da <risa> <risa> eta, eta irauten du eta zema tordu irauten du video, eta dena saltzen du eta saltzen du oso ondo nola, zintzen bere ideia e, jende asko pentsatzen du sozialismoa eta pentsatzen du sovietar batasunan baina, sovietar batasunan funtzionatzen zuen, e, bere obaldintzekin, errusian funtzionatu zuen, baina E, ezin dezuna eginda e, soitar batasuna belezulara eraman, oh, oh. ze benezuela beste errealde balda, beste, beste eguraldi badaka, beste oitero batzu didea, beste izaera badaka eta benezuela kasmatutu berainforma oh, oh, oh. eta berainforma da e, estatu komunala Eta noiz baita hemen zerbaitetan badegu, pues beste forma bat izango du. Hori da, bai bai, eta argitagarbi hori hori irakatsi gute, bagoitza, inberdula esinda autonomo izan, bera, gauda base bat egin, mehan egiteko hori izan du bezala ez da berdina e, Suizan, e, Euskal Herrian, edo nirma, e, burkina faso, edo orla, bagoitza bere zera ditu. Eta hori, bueno, e, bai, hori, hori daude eraikuntzan, hori gusten, bakarri bai indudu da impulsua esan bezala esken urtetan, Ere beharrak basoriones honetako es, sor, e, beharrak da soritzarrak hartzen du. Ba, honetan indude herri bezela, o sea, jendea gehiago kohesionatu eta ikusi hostea, ze beharra dagoen izatea li, libre saten hitza denetan. O sea, que no dependan de, eh, no, orduan, bueno, eregia izan, ba eh, e, e, petrolioa, dagate gauza eta hori horratkan ez da tan kondizio, ¿no? Mi anori indutera bilia herriarentzat, hori da aldaketa hondiena. Hori da. Muy Eta, bueno, e, oain gauza batzuk baitu ditugu, baina asmoa, bintzatzeka. Gandikan material pilo batek harri dezute, bai bideoan, abudioak, e, pf, gauza pilo batek harri dituzu, e, eta... M Mutxila betetara maten genuen grabadorekin, kamarekin... Baiten e genuen, zintzilik irratia bateken hori bai esan dugu handikan, gau de mundu guzikabak... Eta gu da, una radio libre Euskal Herria, ikeriba 40 años Euskal Herria, jendeaz Euskal Herria, la antena nueva Eta, <hazan> <hazan> zintzilek zin erratea Goy gajari ah, dugu, eta nola ez Bagura guztuare bai, bagu bakizu Gastaino tarra, juten garen nean kanpora Bagu gastaino sentitzen gara <hazan> <laughs> Gau, gauza da, e, asmoa material guztioi da nolabait koherentzi piskabate piz, eman mm. eta saio berezi batitea jartzeko bai Bye. zintzileko webgunean bai jartzeko berpizte bat egu beitu gure gaztainoko zerbitzarean, bideo zerbitzarean eta ya hor ja gehiogu gehiogu bat eguan gehiogu uzatuko geha eta daitezke Bye. baina bueno, gutxienez pitzela batzuk bai, materi material asko dago, abertze, ondo, ondo lan duko dugu, denbora emango diogu eta estakegu formatua, baina, bueno, niratxe jo berazi batean, guztiago irakutsiko dugu, edukarraia. Aipatu, pasatzen zitzaidana, aipatu, eh, komunal panalen barruan irrati batean, egon zinetela. Bai, bai, ez eh, esgen, genekien, esan bezala guztinaka guztiak gauztak egiten, eta beraie konturatu ziren, Ba, Zea, produziak lehengo izan zen e, erropa eta egiteko zeabat. Ez? Eta hor da, nahi nuen hori e, e, esan, aztuzaik gulako, lehenoko komentatu dut, e, noradien kooperatiba eta e, zer ze desberintasuna dago. Osa, e, kooperatibak hemen egiten dira, denetarik egiten dira, batzu dira hori. Baina, gehien goa diazkanean, unor sozio hori benberentzako dira. Hemen, e, desberintasuna da hori egiten dela, hauztotik ateatzen da, behitzen da ber zer beharra daukan, Eta orduan, alde batetik da, irtenbide batere gazteei gaztei, porque dago la pluriversidad, ditzen dena, enbede universidad, pluriversidad, hor non onik asten dute, eta hortikan ba, lan bat izateko, ez? Hor dan, e, pelukera, ez dakizel, eta ikizel, eta, jo kez, banadero, xa, eta gero... Eta produzi zen da, hau zuaren beharren eh, arabera, eta gero, excedentea... Hor, ida, excedentea... Excedentea, eh, ba, balego, behin ba, ba. aset, as, asetuta, eh, behar de... Eh, berrratak eta gizelerri en este theory ausorentzako aldezan ja, bueno auso e, no auso, auso bai. o, et, o ja zertako ba material da aerosteko infraestructura hobetzeko eta inkluso, ba guazen esatea cooperativa eh eh que hori da lesprendas uste uste oso matiz eh? no. porque gente no. gusta es como las esa tensura no no va que ser Haur ez da, Mondragónko benetatikoa. <laughs> Naiz da, bere, beste saquen dutan podemos hablar, los posicontas, baina, bueno, bintzat, ez da, os, oso garantzitsua hori da. Eta, horda, mm hundia, -hmm. egiten gauza. Hore, nintu esto de, de hori, aragia dena. Tena, eh, empresak egon bai, baina, empresak comunalak. Well, Eta, empresak comunalauet, Beste, beste modu bada. Bai, eta, eh? eta eta leiten dute, auzoan zuan bertan, su zu imaginatu, pixkat jarriko bera. Bai. E, imaginatu, horireta. Bai, e, gaztainon behar ditugu e, ogiak. Ba, bai, Jartzen dugu, gure okindegu hori e, da. Lehenengo hau eta gero. Eta, eta gero, sobratzen bada, ororetan saldu bera, horretan. Ba, ba, eta lortzen den dirua, berriz, gaztainon gehatzen da, inpertitzeko, gaztaino behar duen dauzetan. Eta dibidez, momentu batean, izan zuten, ba, irrati bat behar Bai, bai, bai, ikusi zuten, izan z E, hori Ori Uniteds uten, baina komunikazioa behar zuten area. Eta eta ordoan ba gozategen no? E, ba ana egiten ari dira, ba hemen 90 markadan egin zena, osea Euratikan dena Ariakuten garenean eta ni uzte dut unekirekin bueno, ere itza inden dut eh Xdu bizizan garaiori, bi bizizan dugunok badago enfervescente Euratikan dago ere giro hori de sortzen gauzak hemen niko badatzen naiz nere garaitan, ba Segun ana e, ba, e, okupazioak, e, bueno, ba, segon borroka ematua, ba, segun saitzen, alpis langile borroka, hori dena e, han, han dago orain, e, momentu horretan, hori dena, ez? Sortzen eta dago bizia, bizia, osea herria dago hemen ezaguna. Oza... gauza eh algien anda sistema bat eh bultzatzen dizula, jenerali bultzatzen bultzatzen dio antolatzea, da mugitzea. Hmm eta enbendakago sistema bat mugituzkeo segurrenik egurra jasotzen duzun. Right. Gero ge, ge, hori, esan, eh, adibidez, ega oso bat ere, por ejemplo, dijo no se que, txabez, dijo no se que, eh, a ver, eh, jendea inberte, eh, butzaten duten nada, izu, egin, gula, gula, gu, oh, osea, lehenengo hasi egiten, eta gero lagundu, oida gauza bat oso, gero lehen esan bezala, ere begiratu behar da, ba, a ber, daude la, la, ere eh, daude, jende bat, bizidia leku batean hori, gero esan behar da, eta hau behar izan behar da, ikusi dugu, gubinen lekuan ginen eremu e, e, zea batean, eskualido batean, a, eskualidoa ditze diotean ditxabistei, eta hori da eremu bat, ondia ondia dela, imaginatu, ba, aiete, bezela, lamar jende, o sea, da hor jende bat, ele, e, o sea, oso, or, ben daude bere munduan, ez diatatzen hortikan, eta da beste guztia da, oso langile, klasea, klaro, jotendia juten hor, aria lanera, ere bai, hori, e, opetiko, bapak izudu, el pobre, behan rolloa da, jende hori, orain dagola, hor, Ja, enormak zakete bere diskotekak, no se eta jende asko bai dago, como os decir, pactua de ser aurbizia hauek eta, eta eta besteak gaude, ba, egiten bere irautza sozialista hau egiten, ez? Behar, bueno, estan en construcción, como se dice, no, o sea, asko, en villa han hecho con aipatu genon hori, eh Claro, lehenengo urteetan egontzala, eh tarte asistenzialista o el sangogenukela carecen. No analfabetismo tasa ekaragarria, eh zeun eh aur desnutriciva ba, Caracas en Bertan. Mm -hmm. Zeun bueno, eh igualtsen mirenekin petare petaretas hitz egiten ziguna, mm -hmm. eh ikusi bari izaten zituen. Ze kuadruak, e, aurrak eh zorri, zorriak jate zituztela aurrak En fin, aserako urtetan, garo, oi kandela eman batza jo, eta egon zan periodo las e, misiones, e, e, desu, batzen, ai, baina gero egon zan, e, aldaketa izan zen, e, eta nire oso polita iruditzen zidana da, e, estatuak ez dizu zu emango zuk behar dezuna, zuk zerbait behar dezu, antolatu zure bizilagunekin eta egin, Eta eta guk emango dizkizugu nahiz baduzu behar baditzu infrastruktura behart baditzu dirua dirua emango dizu baina zuek erabakitzen dezute nola gaztatu eta Hora. zuek egiten dezute. Bai, eta, eta eta gauza berriot izan dena ja hori jarri dela ja eh gober, gobernuan jarri duza konstituzioan. Hori jotzen die gauzak eske horretako dialdaketa, claro, eske berdinak gelditzeko. Orduan ere estan du beharragatik to hori, eh e, orduan jentea eskatzen du. Bai, egunei bai, dugu zea, baina orduan iten dena da eh urtean minimo lau aldiz aparte, las elecciones da, e, kaldetzea herriari, eta herriadenean da, da bak, e, sistema komunal badago, bos mila eta piko komunal de estatu e, e, e, Venezuela guztian, iten da, bat komunan bertan. Zuek, guazen berriago gestea honea. Da, emakenatu hau bat, egiten du bere, bere, ze, ez, bere, bere de, batzarra, right. eta batzarroetan, jendea, e, esaten du zer, zer berra daka hau Istan diteke infrastruktura bat, edo o, na, ura... Aulkeztinia proiektu bat. Bai, bai, izan igual urak hartzeko onea, asfaltatzeko, edo e, eskolari lau... Sa, da, osa, ito da listo bai. Gaztainan ze eh, aulkeztinia proiektu bat, eh, parkin bat iteko. Eh, proiektu bat, eh, txirrindan, parkin bat iteko, ba, eta, eta beste bat... Birok politik patapa... O ba, bat iteko. Hori da. Eta hori boskatzen da, bostatzen da eta bos, bo, irabazten duna, hori jaso zoretu fondoak. Ori, ori, ori, ori, presentatzen da eta orduan e, estatura pasatzen da, ezto komunala, dago Ministerio de las Comunas deitzen dena. Eta hori are, are juten da eta orduan ja ez du pasat burokrazia guzti hori, baizik eta ja erabakitzen badu herria, sea, estatua, hori di, da. Orduan. Eta gero antolatu berdu komuna bakoitza nola egin. Hor ere dago betikoa rola batzuk ematuten, persa bat eri, eta nahi, beste batzu nahi duten, beraileke egin. Horren hori da, ya, beste beraileke antutatu berdia, bian bai egia da, eta gu galdetuken una berori, porque garrantziso da, bai, ez zuzenan, iristen da. Horren arte gindia proiektu batzu, Eta gero, besteak elitzen dira, ba hori ez, elenengo prioritarioa, besteak hori elitzen dira. Hora, ja. india bi. Ez da etortzen, ez da etortzen gipuzkako aldun diak, esatera, e, obrau ingo dizkogu. Zena izude, ze obra izude egin. Kukera bakitzen dugu zer behar dugun, hmm. gu jaso zen ditugu fondot, eta okay. kukera bakitzen dugu e, nola egin, eta nola ez. Mm -hmm. Bueno, eta nik usteia ya... pixka... nahi ikutzein duguna. Ba, eben, e, nik uste garrantzitsua daila piskatik uste, kobra, askotamak, da, dezkundak, eta, eta hemen dagoena da, asko, eh, esaten da, abediela ez da, jende bat ola enplan hori, eta Dai. ikusi duguna da, eh, jendea badakila zer egiten duen, ta hori ez. Orduan duan, eh, oso garrantzitsua da hori ez. Hor duan, antolakuntza da oso beharrezkoa. Osa beharrezko antolakuntza eta jendeari eman hitza, eh, Ezaten da, no, una esto protagonika gau, ditzen dut ez, izen hori nian nik eta da hori ez, ba. Mori, e, ba, protagonista, e, edo nor, hitz egin dezake, eta hori nintzako da gauza bat, ba bueno. Hortagako lehenengo kontzintzia, e, parte hartzeko nahia. Horiak e, ez bat parte hartzen. Hori da. Bai, eta, eta eta gero egia da, horatik, ba, ere zambar da, ba, lehen hori esan dugun bezala, ote guztiak ez direla berdinak, e, eta ba, batzu direla e, garantzitsua gau, baina hemen bezala. Zerben ez, ez da berdina hautezkunde e, europearrak edo besteak edo direnak edo ordan ere, ba normala da. Vale, eta bueno venezuelako blokeau bukatzen joteko e, kautzat deigarri bat eta jakiteko zeden bengo da ze kalidadak aten zen egun osoa, giganteko egun osoa pasazuten esaten parte hartze oso txikia zala e, oso txikia apenas jetzelo la jendea botzgatzen lea eh? eta, eta, eta Eta gero juten zehar dattutara eta ostea. Millioi hirurehun persona eh, aurrekotan, baina millioi eta hiruren mila Persona gehio bozkatu dute aurrekoan baino. saiia hamar puntutako... Eh, Iro, iro, iro e, igo da parte hartzea. Adoleskuntza huetara, eh. Adoleskuntza huetara, o sea, huetara, adolescuntza huetara, eh, direlaengo autonomiko, hika izango lirabela. Aurreko autonomikoetin alderatuta, ia 110 gehiago igo da. Eta mengo da beke saten, yaia de cierto bazala. Honekinesan, <laughs> eh, lehenen dugun bezala, honetan ba, e, bai part du e, oposizioa es eta orduan esa. Bai, sati bat. Ba, bat. Eh, posizioa dago ba, ba bezala onde daiteke PP's da gizberbo, sabes de batzukez ni la. Orduan, Corina ta udena gutatzen dutena, eh, deitzen duten abstentziora. hori arrasena da. Azken finean abstentzioa hemen bezala bituz erdia erdiaño gehiago, ez da. Orduan, eh, e, kalkulatzeko, eh, bai berreskoa da, Euskal Herrian piskat horitzeko, e, jende bat deitzen zuen abstentziora, beste bat ez dietenean usten partatz datuen nuloa, es, boto nuloa. Segatikan da nuloa, bai ikusteko Sema boscato hizo porque abstención es una trampa. Gente abstención or dago beti. Azken azkena, azkenaren, klaro, sin ganas. Corrirán con panine de utena esa anda, hori esan da, ba, azkenean, e, gero e, bai izango du gaurreago e, datu guztiak orainikan jasotzen ai geago etorgia bidaiatzen ai gea, etorginen horren dela gutxi eta bai cebrabidean e, e, dela irrazaio bat e, arrozasarekoa, urrengo azte artean, E, lauak eta laur denetan, zuzenean botako da ba, irrati libre guztietan, euskairriko libre guztietan, ba, biskabat, hanen e, du den jendea eta duen komunikatua eta dato zehatza iago. Hortuan, han esan, miran bai hori, dakiguna da hori, ez? Eguneko berrogeita iru tapiko buskatu dula, ez? Lehen guan, eguneko e, eta eta hori ez? <coughs> ba, e, izan du da brumadora eta hori lau estatutik ez da 23tan chavismoa irabasti ditu e, zeha batzuk le le no oposizioa zaukala. Orduan alde batetik oso berentzai posiz zeuden, mantendu dela, lehenen lehen behar dela eta dago. An ere gertatu daite hemen bezala jendea autoseguratara esjutea, porque es que ni, bueno, bentsa badago punch potente bat eta errecuperatitu utze oposizioa zaukan bakarrik bat daka orain. Orduan parlamentoa legislatzeko hemendikan 6 urte daka, ba sando gustia como una coordinadora de Rentagallana barruko usten badiote que hori da beste gozabat eh esein momentuan poder una intervención eh dago burbere buruan eta garrantzitsua azkeneko gauza ba lenen aldiz ba zean el aguayana, el aguayana deitzen den eremu isekiboena. Aguayana isekiba. Horria badal rengo aldiz eh aurkestentzera eh? da. ba, e, e, porque ha recuperado un ayote hoy Betty Venesola Raizanda, un tratado batzuque ondu zuten eta hor zegon galduta, baina hor dago ere beste gozoki bat, eh dute hartu, petróleo asko dago eta horrengo da borroka. hori izan zen el 92% da gente que votó, votatu zuen al Al polo, hori ez, yeah, <desar> xavismo. Bai, da dugun daude, hamalau partidu dira, da koalizioa bezala, baina eh, oposizioak berrogeita hama eh, piko partido ezberdin zeuden. Osea, diktadura batean, ez, osea, ia berrogeita hama piko partidu zeuden osoan, eta hamalau hama bozien xavismo ingurukat. Baina, si, fra frankismoa netzen berdina. Baik, antze. Bai, ez da, ostezkoa, ostezkoa, 0,50 partidoki, na. <gindan>, bai, <bae>, antzekoa. So, <gindan> bai, ez da ezatea. Bai, mitadura hitzaila galdu du berez eta e esate uteta. Bai, dute, baia gara. baditu dizel alguna eta... No, Nogu hiernaiko zarragea, baina oendik <laughs> urte gehiago dituztenak ezagutu dituztenak, benetazko diktadura bat no. Na, galo, Oendik dura, eh, di, dut, no, ba, zah, ba, da dura edo zer aplikantzen zaio Eta nesatretu, mazera, ba, diktadura da, ba, eskola gehiago egitea komuna gehiago altxatzea, no se, pues hori baldima da, ba, eh, Eta, bueno, ba, bezala, bueno... E, eta aurrerago, ba, oie... Adiagont, e, ingo degu zerbait, ingo degu e, zerbait, ingo degu zerbait. Ba, eta eta igual esan, egindukuna e, pixka bat, e, oza, sea, venezuelatazitza indugu, bat ez zere, porque kasualitatez batzukun gara, baina nere, e, porque beste David eguztietan, eta Euskal Herrikoak ere, gutxitzaiten da, ten eustet, garretzitsua dela, momentu honetan da polo bat, da foro... Gutsi, eta gaizki. Ba, eta garen eustet foko bat, ba, sajaren e, betzelako daude, Munduan mailan daude leku batzuk, bai. ez dago gola interseitzeita eta neusten dit, erakusten digula, e, bentzat, foko bat. Bai. Bait, ez dakit, oin dugunen ezkerra zitzein gode gugatian, ba. <coughs> beste gubatean. Bai, ba, eh, hori da, ta... neusten dut hori Vale, eta... Gugatik... Nikos tebelo e-Venezuela, koko lo queago... Boi, bai, bai, ya se dago. Bukatua desa, kebola. Gugatua e-Venezuela... Este sentimiento nunca muere Y se si agiganta más y más Se llama Chávez Y en ti por siempre vivirá Nuestro comandante Nunca morirá Este sentimiento Siempre vivirá Nuestro eterno líder Chave no se ha ido, Chave seguirá contigo Nuestro comandante Eta beste behin ba, batean, ba, bete dugu jairarzaioa eta, bueno... Haman e... lausaio, horietan sortze hor dut. E, eta, <risa> eta, bueno, eta zan, aurrengo ba, irrazai horako, ba, ja jaietan burri egongo arela, ja malitzu ja jetsi egongo da, eta zaineko jaietan aldapetan orduan ikusko dugun nola norengo dugun gure, baina... Digustu, zabet, eh, santuak bezala dugula bilokazioa, bi bilekutan batera egotea. <risa> o, e, <risa> Bauri, ba urta horrengoan, ba ikusiko dugu, baina e, alda paze horrengo da. Ba, vale, baina. No, Naiz eta jaik gira, baina horrengo bera. Venga, hondo izan, txintxuak izan eta... Eta mech poli Eta bastan dago kamiseta, kero, sinoski. <risa>